Reggelt. Ma a 2021. április 6-a van, és kedda pontos idő hetes es percen reggel 7 óra. Ez a Kejfe minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes, a netezők valamint Fialaj János korhatáros nézőpont kérdése, 14-18-25-30-35, 50, 60, 70, 80, 90, 100 év alattiaknak nem, vagy csak korlátozott mértékben ajánlott műsora. A hangulat megzavarására abszolút alkalmas. A két részből áll a mai reggeli műsor, egy részről szózatot intézek a néphez, és ha gondolják, akkor elmondhatják, hogy mit gondolnak róla. A szózatom lényegén nem változtatnak, és a 8 óra után Máté Gáborral fogok beszélgetni. Most még egy kicsit itt kellemesen hullámzunk, mint a Balaton, amely egyébként a mostani hőmérséklet viszonyok között akár be is fagyhatna. Az autóról reggel Svájphegyen el kellett takarítani a havat, és ez a hideges kitart kecs, de a csütörtök, aztán pénteken valamelyest enyhül az idő. Akik közlekednek, nem csak a gumihasználatot, hanem a követési távolságot tekintve is gondoljanak arra, hogy rajtuk kívül mások is közlekednek. Mások is közlekednek. Hát nagyjából így. Körülbelül egy tucat perc az akármire, és aztán elkezdek beszélni. 061-911-168. Figyelek, ha van mire. Bármi. 061 911 168, ma 2021. április 6-án, kedden, pontosan 7 órakor figyelek, ha van mire. 061 911 -168. Elcsüptem egy levelet, írt nekem a holidayscars.com, ahonnan talán autót kölcsönöztem. Azt írják, Díl Péter, we didn't hear from you in a while. We are a bit warned, buried. To welcome you back, we would like to offer you 15 discount." Did you know that our customer service team would be glad to provide you with a free car rental option? Just give us a call or use our contact from, és aztán itt van. én a Holiday Carnak, mikor vettem utoljára igénybe a szolgáltatását, halványilag őzövnénk, s 2021-ben biztos nem, 2020-ban sem agódnak. Rég nem hallottak felőlem. Ma 2021. április 6-a kedvan a pontos idő hetes es múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfen Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Netezők valamint Fiala János közös műsora. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz nap mint nap attól független, hogy észreveszik-e vagy sem arra, hogy elválasztja. a a fontos talantól fontos hozzátéve, hogy ez egy abszolút életig műsor, nem Covid idején, Covid Teljesen függetlenül. Ennek a viszonnak a készítője az elmúlt időben nem hitt a túlvilágban, ezért arra próbálta rávenni mindazokat, akik rá minimális figyelemmel is voltak, hogy törődjenek a földi létükkel, és tegyék azt minél elviselhetőbbé nemcsak a saját, hanem a környezetük boldogulása érdekében is. Számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, a kejfejjancsér, hogy ez egy jelentés az árbóczkosárból. Tudják, azért mindenki látott árbóczkosarat, például az érlányon láthatta -e árbóczkosarat, halváid a gőzöm nincs, ugye az árbóczkosár az alapvetően vitorlás hajóknak volt. A tartozéka valahol az árbócon volt egy kosár, abba fölment a matróz és jelentett arról, amit látott hiszen a műszerek akkor még nem tették azt lehetővé, hogy minden pontosan kivehető legyen, és hogyha látott egy jéghegyet, egy csónakot, egy nagy halat, vagy ki tudja mit, akkor azt jelentette abban a reményben, hogy egyrészt jól látta, másrésztről meg a parancsnoki hídon el tudják dönteni azt, hogy azzal az információval, amivel ő szolgált, azzal egyébként a hajó valamit akara kezdeni, vagy sem. Megváltoztatja az utirányát, vagy sem, csökkenti, vagy növeli a sebességét, és így tovább, és így tovább. Sok minden történik a tengeren a szószoros és a szóátvit értelmében, de párhuzamosan egymásnak ellentmondó jelenségek, ha tapasztalhatóak is, egy tapasztalt matróz, elnézést a szóismétlésért, azért többé-kevésbé kiismeri magát a tengeren, és ha bár egymásnak ellentmondó jelenségeket lát vagy vél felfedezni, többé-kevésbé azért tudja tájékoztatni a parancsnok hídat arról, hogy mit lát, és mélyén, minden árbózból jelentő matrózban ott van a potenciális hajós kapitány, aki egyre jobban érzi, tudja megfelelő rész aláhúzandó, hogy szerint egyébként ebben a szituációban kell -e bármit csinálni, és ha igen, akkor mit. Ín is. Ilyen árbozból jelentő matróz vagyok. Vannak hajós kapitányi ambícióim. Tagadhatatlan. Azon gondolkodom, hogy az életem folyamán egymásnak homlok egyenest ellenkező információkat egy és ugyanazon dologról, Hány éves koromban kaptam, és hány éves koromban voltam, mi a zavarban, de erre önöknek nem tudok pontosan válaszolni. Azt tudom, hogy a szüleim, apám és anyám, vagy anyám és apám, talán ez a jó sorrend, kifejezetten ottak arra, hogy egymásnak nem mondjanak ellent. Könnyen lehetséges, hogy vitatkoztak a tekintetben, hogy mit kell a gyerek számára megosztani a világból, de egymást meghazudtolni, nos, erre halálukig nem emlékszem. Hogy ezt jól tették-e, vagy sem, erre sem tudok válaszolni. <kül> Minden esetre az én fejemet gyerekkoromban azzal biztos, hogy nem zavarták össze, hogy nekem a mondandójuk alapján választanom kellett volna a szüleim közül. Így is azok közé tartoztam, azon kivételek közé, akik párjukat ritkítják, szólyorosz értelmében, megfelelő rész haláhúzandó, akik választottak maguknak szülőt. Én alapvetően apás voltam, de ez nem abból adódott, hogy az apám mondandója kedvezőbb lett volna számomra az anyáménál, ez valami másból adódhatott. Nem mondtak egymásnak ellent. Ha a saját életemből kell kiindulni, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy igazán összezavarná a fejemet, akkor zavarták össze, amikor évekkel ezelőtt, 7-8 évvel ezelőtt, egy apácai gimnáziumban való foci után megsérült a bokám, és majdnem egy évi szenvedés után, mert hogy nem mentem orvoshoz, Orvoshoz mentem, és az orvosok humlok egyenest ellenkezőt mondták, és ezzel egy tízeskálán tízesre zavarták meg a fejemet. Hozzátéve, hogy apám, aki orvos volt, azt mondta, hogy az ember, ha baja van, akkor egy orvos kezébe tegye le a problémáját, és bízzon meg benne. Hát ez a bokám kapcsán nem nagyon jött össze, ami egyébként nem is a bokám, hanem a sarkam és hát ez hosszú időre nagyon jelentős problémát jelentett. A gyakorlatban, és a világhoz való viszonyulásomban egy jelent. Hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, ebbe a helyzetbe kerültem én itt most, Covid idején. Én arra gondoltam, hogy a kormány, a párt, és nem gondolnám, hogy a párt az anyám, a kormány az apám, nem hülyéskedek, vagy ha hülyéskedek, akkor nem ezzel, ha nem is lesz nála a bölcsek köve, amire permanense hivatkoznak, nem fog engem abban a helyzetbe hozni, hogy azáltal jöjjek zavarba, hogy egymásnak homlok egyenest ellenkező információkat juttatnak el hozzám, vagy azzal hoznak zavarba, hogy a tevékenységüket illető kritikára hogyan ugranak. A kettő nem ugyanaz, az eredményét tekintve azonban könnyen lehetséges ugyanaz. Ami a járványt illeti, azt egyes szám első személyben én, fia, János úgy döntöttem róla, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Mindenféle szempontból, ahogy befolyásolja az életünket és ahogy ritkítja a sorokat, több mint 20 ezer honfitársunkat vitte magával a túlvilágra, ami vagy van, vagy nincs, de minden esetre már nem élnek. A műsoromból több periódusban kiirtottam a napi politikát, a pártpolitikát annak érdekében, hogy arra tudjunk koncentrálni, az engem követjük meg én, de én mindenféleképpen, ami szerintem fontos. Szerintem ez a törekvésem egy helyén való törekvés volt. Sikeréről vagy sikertelenségéről azért nem lehet beszámolni önöknek, mert hogy én egy eseménykövető műsor vagyok. Én egy esemény utáli tabletta vagyok, nem én hozom létre az eseményeket. Én az eseményekről mondok véleményt, vagy hallgatok, de az események azok alapvetően tőlem függetlenül történnek, bár volt a műsorom életében olyan periódus, amikor gyermeki önbizalommal azt hittem, hogy fújhatom a passzát szeret. De nem jó, ha egy tévé vagy rádió műsor fújja a passzát szelet, nem jó, ha a média fújja a passzát szelet, A média független attól, hogy mit gondolnak róla, kontroll szerepet tölt be, és tájékoztató szerepet tölt be, nem az a dolga, hogy ő kormányozzon. Nagyon zavarba hozott e tekintetben az elmúlt időn. Megszólalók soká vesztettem el, vagy úgy békültem ki velük magamban, hogy közben önöknek nem is meséltem el, hogy alapvetően mi problémám lett velük. Egy olyan periódusban, amikor a kormányzat egyébként nagy számban nem adott lehetőséget arra, hogy az ember a műsora számára szakértőket toborozhasson, mert Engedélykötelessé tette a nyilatkozatot, illetőleg, ha nem is tette engedélykötelessé, olyan következményeket ígért be, tettben, írásban, vagy hallgatólag, ami erőteljesen visszafogta a nyilatkozókat, nyilatkozott tételi kedvükben, vagy hogy egyáltalán kötélnek álljanak. Így is. Sok ember tudtam az önök rendelkezésére bocsájtani, azzal együtt, hogy hol Duda Ernő, hol Falus András, hol Menzer Tamás kapott nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó lövést. Kit a politika ragadott magával, ki olyan cselekedetet követett el, aminek következtében nyilatkozati tételi lehetőségei erőteljesen korlátozottak, ki pedig politikai ambícióit kijelve olyasmit állított, ami nem igaz. Ezekre a Kejfej korábban sokkal érzékenyebben reagált, egyrészt autodafét rendezett a tekintetben, hogy szembesítette ezeket az embereket azzal, amit tettek, másrésztről különböző eltírtásokat alkalmazott, az egy héttől az örökkéig. Covid idején azonban az ember sokszor cselekedett másféleképpen, és hogy ezt az őszavaros helyzetet az önök számára maga április 6-án leírjam, innen az árbóckoságból hoztam önöknek sok papírt, és ezeket fogom egymás után szépen lassan felolvasni. Ha önök úgy gondolják, hogy ezekről önöknek van valami mondandója, akkor várják meg a felolvasásomat, és ne legyenek restek, beszéljenek. Közösen többek vagyunk, Önök nélkül sem vagyok sokkal kevesebb, de közösen akkor is többek vagyunk. 061-9111-168 A Magyar Orvosi Kamara elnökségének közleménye a súlyasvoló járványhezett tendőiről 2021. március 22-én. A COVID-19 betegség minden eddiginél erősebben támad, a baj nagy, és ha nem vigyázzunk, még nagyobb lesz. A népességarányos halálozási mutatókban napok óta elsők vagyunk a világon, a kórházi osztályok túlnyomó része már COVID-osztály. Az intenzív osztályok sokszoros terhelés alatt vannak, a műtők leálltak, az ott lévő lélegeztető gépeken is már COVID-beteket küzdenek az életükért. A vezényelhető egészségügyi dolgozók elfogytak a kórháziak, önkénteseket keresnek a kórházi munka segítségére. Később kérjük a lakosságot, hogy tervezzék meg a bevásárlást, aki teheti mellőzze a tömegközlekedést, ne látogassuk szeretteinket, ne menjenek hétvégén közkedvelt parkokba, kerüljenek minden halasztható utazást, idén maradjanak el a husvéti rokonlátogatások. Majd később. Kérjük a döntéshozókat, hogy azonnal korlátozzák az üzletekben egyidejűleg tartózkodó vásárlók számát, tricsek meg köztelten három főnél nagyobb beszélgető csoportok kialakulását, Ez a kivétel csak az egyháztartásban élők jelenthessenek. Rendeljék el a plázák, bevásárlóközpontok bezárását, azonban kizárólag az volt és gyógyszertárt tartáson nyitva, és a közösségi tereket kizárólag a boltok megközelítésére lehessen használni. 2021. március 31-e. Február végén Orbán Viktor azt mondta, a járvány két legnehezebb hete jön. Március 26-án, egy hónappal ezután a kormányfő úgy látta a helyzetet, nehéz egy-két hét előtt állunk. Orbán Viktor rádi interjúban megismételte, hogy a nyitás akkor következhet be, ha 2,5 millió ember beoltanak, ekkor lehet azzal számolni, hogy a leginkább veszélyeztetett 65 év felettiek már mind megkapták az oltást. Orbán szavai szerint ez a nagy héten, március 28-as és április 3-a, vagy ezután következhet be. Ezután lehet beszélni az iskolák kinyitásáról, ehhez azonban be kell oltani 82 ezer regisztrált iskolai dolgozót és 180 ezer iskolai dolgozó közül nem mindenki regisztrált még. A visszerelnök kalkulációja szerint ez április 10-ig lezárulhat, máprilis 6-a van, így az iskolák, óvodák április 19-én kinyithatnak. Kásler Miklós, emi miniszter. A Bajersó vendégeként azt mondta, a lakosság körülbelül felének átoltottsága után május végén, június elején határozottan lehet enyhíteni. A Kásler által említett 60%-os átoltottság körülbelül 4 millió embert jelent, miután a 18 éven aluliakat nem oltják. Duda ernő professzor szerint Szegedi Tudományétem biológus professzora legalább fél millió ember kellene beoltani a biztonságos nyitáshoz, ebben az esetben sem nullára, hanem csak a felére csökkenne a megelőzhető emberek, a, a megfertőzhető emberek számlázést. Merkel Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, az RTL Klub híradójának azt mondta, jó cél a két és fél millió vakcina mielőbbi beadása, de teljes biztonságban akkor lenne mindenki, ha 5 millió embert sikerülne beoltani. Merkel egy másik nyilatkozatában az M1 esti műsorában úgy látta, a következő másfél hónapot kell kibírnunk, és akkor nagyon szép nyarunk lesz. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa, a Hír TV, Hétfő esti műsorában, múlt hét, azt állapította meg, hogy az ország átoltottsága messze nem engedi meg a nyitást. A Magyar Orvosok Szakszervezete sem érti, miért lehetne bármilyen nyitásról beszélni két és fél millió beoltottnál 061-9-111-168 Téged lebeszélnek, de magukat beoltják. Fidesz.hu 2021. április 1-én. A gonda kétszínűséggel van. Téged elbizonytalanítunk, lebeszélünk, kétségeket ébresztünk, de magunkat azért beoltatjuk, amint lehet, meg akkor is, amikor nem. Így reagált a Fidesz frakció vezetője Csütörtökön múlt héten a Facebook oldalán arra, hogy Gyurcsány Ferenc, a demokratikus koalíció elnöke, megkapta a koronavírus elleni védőoltást. Kocsis Máté azt írta, a régi világ megkapta az oltást, és bár flottul ment minden, Gyurcsány Ferenc így is bírálta a kormányt. A kormánypárti képviselő szerint a gond nem ezzel van, hanem a kétszínűséggel. Kocsis Máti példaként említette, hogy volt olyan baloldali parlamenti képviselő is, aki a kínai vakcinát kapta. László imre, Hisz György, Kálmán Olga, most pedig Gyurcsány Ferenc is megkapta a védőoltást, kétszínű számító gonosz politika fogalmazott a frakcióvezető, hozzátette, kivételesen vastag bőrt igényel. A Fideszes képviselő azt írta, kis türelem, az elmúlt hetekben sok embert utasí Kis türelmet kérek. Kis a Fideszes képviselő azt írta, az elmúlt hetekben sok ember utasította vissza az oltást, csak azért, mert gyűrcsányék a fülükbe tették az oltás ellenes bogarat. Mindegyik vakcina hatékony és biztonságos, szögezte a Fideszes képviselő, kiemelve a balosok mégis csinálták az ezzel ellentétes kampányt, mert sok halott esetén megbukhat a kormány 2022-ben, ahogy mondták. Apropó, megy még a DK oltás ellenes online petíciója, amit nemrég indítottak? Tette fel a kérdést, bejegyzése végén, Kocsis Mátén. Kis kérem már nem sokáig. Április 5-e. Ellenzéki pártszövetség arra kérünk mindenkit, éljen a védőoltás adta lehetőséggel. Az ellenzéki pártszövetség álláspontja egyértelmű. Az oltás az egyetlen módja annak, hogy legyőzzük a koronavírus és visszakapjuk az életünket. Minden magyar, aki jelentkezik, kaphassa meg a védőoltást. Orbán hiába próbálja újabb hazugságkampányjal az ellenzékre kenni a felelősséget. A valóságban a teljes felhatalmazással rendelkező Orbán kormány hibás döntései és felelőtlen mulasztásai miatt jutottunk oda hogy már már naponta több száz honfitársunk esik áldozatul a járványnak, és hogy a koronavírus következtében úgynak összlétcával átlépte a 20 ezer főt. Arra kérik mindenkit, éljen a védőoltás a lehetőséggel, mi is beoltatjuk magunkat. Az ellenzéki pártszövetség közös videót is kiadott, Benne D.K., Jobbik, LMP, Momentum, NSZP párbeszéd. Jó, Jó reggelt. Jó reggat! Kívánok! Az elgondolkoztató, hogy honnan veszi egy laikus országvezető műszerelnök, hogy minden egyet szakemberrel ellentétben jön egy számot, és a legkisebb is megvalósítsa, ami nem lesz könnyen beszállható. És hogyan jönnek a szakemberek de... ahhoz, hogy Orbán Viktortól függetlenül is számháborúba kezdjenek egymással, hát, Orbán Viktor hatására, vagy ettől teljesen független. Ez is igaz, de két és fél millió egyiknél se szerepel. De szerepel. Nem ez a lényeges. Az a dolog, az a dolog lényege, hogy nincs apa és anya szó átvitt értelemben, nincs olyan gondoskodó rólunk, aki egyébként akár bizonytalanságban is tarthat bennünket, mert mondhatja az, hogy nincs nála bölcsekövé, és nem tudja, hogy mit kell tenni, de az, hogy egymásnak homlok egyenest ellenkező információk jussanak el honfitársainkhoz, az szerintem minden helyzetben uri luxus. Most különösen. Ez is igaz, de a nevesebb virológusok, kutatók által elmondott számok jóval magasabbak, mint az italikus miniszterelnök. Igen, de a virológusoknak az egy nagy kérdés, hogy ezügyben van-e megszólalni valójuk? Valójában nem látják el rosszul a szerepüket, amikor valójában a döntéshozók számára kellene olyan háttéranyagot biztosítani, aminek kapcsán aztán a döntéshozók jó vagy rossz döntést hoznak, és ezt követően a virológusok, a tudományemberei eldönthetik, akarnak-e együtt dolgozni a politikával vagy sem, de az, hogy ők is politikai szószólóká váljanak, a szó átvigyfajja, a szó konkrét értelmében, az ennek a vírusnak az egyik folyamánya. Egy, egyes virológusok. Mindenki. Azért, mindenki. Tát, mindenki, nem, aki megszólal, de, ma olyan... Vannak ügyetek, Duda a Falus András. Elnézést, azért Falus András aláírt olyan nyilatkozatot, aminek következtében hetekig nem nyilatkozhatott, csak ön erről nem tud? Igen, tudunk. A Jakab professzor sem nyilatkozhatott. Elnézést, ön tudja azt, hogy ő miért nem nyilatkozhatott? Hát a Jakab professzor... Falus András akademikus. Hát ellentétes számokat mondott. Elnézést, terem. nem. Ne hozzan engem abba a helyzetbe, hogy elmondjam, hogy az ön információ és az én információim, azok nem összevethetők e tekintetben. Én pedig nem hozom Falus András ennél kínosabb helyzetbe. Azt értsem, de nem, nem. Ön valami olyanban tűnik egyértelműnek, amiben én egyáltalán nem mernék egyértelmű lenni, mert ez a hat-het országa itt minden feltételes mód, miközben egyébként mindenki azt gondolja, hogy nála valam bölcsekköve. Ettől egyébként van. ön sincsen nagyon távol. Nekem könnyű a dolgom. Nálam van a bölcsekköve. De valamennyi zsebem, Lukas! 061 168 2021. április 2. április 13-án Magyarország elérheti a 3 milliós átoltottságot, ami újabb lehetőséget ad majd, hogy az emberek visszatérjenek vagy közelítsenek korábbi életükhöz, mondta a miniszterelnök péntekem. Mi azt mondtuk, így a miniszterelnök, hogy mindegy, hogy a vacska fekete vagy fehér. Fogja meg az egeret, tehát hottentottainak is hívhatják tőlem a vakcinát, ha a magyar hatóságok azt mondják, ha ez biztonságos és hatékony, akkor be fogjuk adni. Szerinte ugyanakkor Nyugat-Európában van még a gyarmattartó időkben itt maradt felsőrendűségi érzés, hogy be akarják bizonyítani, csak saját erőben is jobban meg tudják oldani ezt a problémát. Én azt ígértem önöknek hetekkel ezelőtt, hogy nem fogok politizálni, ez alól ezekben a napokban és ezekben a percekben feloldást adok magamnak, hogy milyen mértékben fogok politizálni, még nem döntöttem el. Minden esetre a miniszterelnök olyan határozott ember benyomását akarja kelteni, ami a szavaj alapján egyértelműnek tűnik, de közben nincs még ez a határozottság. Nem áll senkinek, amikor olyasmit mond, amikor látszik rajta, hogy a mondatai és az, amit az arca tükröz, azok ellentmondásban vannak egymással. Hát még amikor a mondatok tartalmában is olyan elemek jelennek meg, amellyel nehéz mit kezdeni. Mert ugye a COVID-19 járványnak valamint, a nyugat-európai országok viselkedésének mi köze van ahhoz, hogy közülük melyik volt gyarmattartó és melyik nem, azért ehhez valamilyen indikátort alkalmazni kéne, mert én még nem láttam olyan lakmuszpapírt, de könnyen lehetséges ilyen miniszterelnöknél van, ami ezt kimutatja tartó időkből itt maradt felső érzés, Hogy be akarják bizonyítani, csak saját erőből és jobban meg tudják oldani ezt a problémát. Úgy vélte, a miniszterelnökrenek semmilyen alapja nincs, és amikor a válságnak vége lesz, akkor azt fogjuk látni, hogy a világnak kb. 70%-át keletről érkező vakcinákkal oltották be, és a nyugatival legfeljebb 30%-át. Veszámolt arról is, 65 év feletti oltásra regisztráltak, 81%-át beoltották, így már csak 250 ezer olyan idős van, aki regisztrált és még nem kapta meg az oltást, de a következő napokban meg fogja kapni. Elmondta, mármint a miniszterelnök, a regisztráltak száma 3,7 millió hozzáte elméletileg lehet olyan pont, mert a vakcinabeszerzések most jól állnak, amikor több oltás lesz, mint amennyi ember regisztrált. Ezért az operatív törzset felkérte, adjon választ arra, hogy lehet-e a 16 és 18 év közöttéket oltani. Arra is kitért, hogy ha az emberek azt látják, hogy bizonyos szolgáltatásokat és a boldog közösségi élethez szükséges lehetőségeket összekapcsolják a védettség igazolásával, akkor egy. Kap egy lökést a regisztráltak száma, többen fogják úgy érezni, hogy értelmes beoltatni magukat. Hangsúlyozta, vagy a miniszterelnök. Az egész ország nagy elismeréssel figyeli az orvosok, házi orvosok és az ápolók hűséges küzdelmét, ők ami hűseink fogalmazott. Azt kérte, hogy mindenki adja meg nekik a tiszteletet, ne beszéljen a maga egészség összeomlásáról, mert ezzel leértékeli az orvosok és az ápolók munkáját. Nagy péntek van. Ez az elcsendesedés napja, de a legfontosabb, hogy vasárnap reggel fel kell a nap, eljön a feltámadás, és gondolhatunk arra, míg a mostani baj közepette is, hogy lesz feltámadás, lesz. Magyar feltámadás. Úton vagyunk a szabadság felé. 061-911-168 Ő, Zsolt április 3-án. Átoltsottság tekintetében egyre jobban állunk világviszonylatban, ami hamarosan jótékony hatáss leszám még kedvezőtlen egészségügyi statisztikákra is. Két problémát kellene még megoldanunk. Egy további türelmet kellene kérnünk és gyakorolnuk, ne nyissuk meg az iskolák áprilisban, már csak azért sem, mert a gyermekeket még nem lehet oltani, a tanárok oltása pedig nem fog elegendő immunitást produkálni addigra. Továbbá a brit variás veszélyes a kicsikre, ráadásul ők haza fogják vinni a vírust a családba. Kettő. Hamarosan el fogunk érkezni arra a pontra, hogy az oltáselleneség miatt nem nő tovább az átoltottság, és ezért nem tudunk megszabadulni a vírustól. Le kell törni az oltáselleneséget. Hatásos motivációs rendszert kellene kidolgozni az oltakozási hajlandóság kialakítására, melynek fő eszközeként az oltásigazolványnak igen erős jogosítványokat kellene adni. A víruskeptikus és oltás ellenes vezérekre pedig alkalmazni kellene a hatályos jogszabályokat. Úgy érzékelem, hogy az ellenzék is stratégiát váltott, és nem agitál már túlságosan a keleti vakcinák ellen. Boldogköy Zsolt április 4-én. A Facebook megosztáson me az iskolanyitás és az oltás ellenenséget, illetően befutotta a magyar médiát, egyetlen kritikus piszkálódást kaptam, mégpedig a Szeged 365 lap Facebook oldalán. Maga a Facebook oldalá maga mindig korrekten számol be a megintvárulásaimról, de a Facebook oldalokat kezelő közül valaki nagyon nem kedvelhet, mert már korábban is negatívan nyilatkozott rólam. Ezt tudják, úgy tűnik, a húsvét az nyitás körül forog, a szegedi boldogkű Zsolt pároslábal állt bele az áprilisi iskolanyitásba. Szerinted kinek van igaza? Egyáltalán ez a szerintetkinek van igaza, ez, ez egy ilyen visszatérő kérdés azok számára, akik egyáltalán nem értenek hozzá, de attól persze még vélemény nyilváníthatnak köztükén. Nos, én tudományos szaki vagyok, így Boldogői Zsolt, nem pedig ellenzéki szaki. Érdekes módon, amikor a keleti vakcinák mellett álltam ki, amikor az ellenzék még igencsak támadta ezt, akkor a kormány szekértolója voltam. Én a szakmai véleményemet fejtem ki mindig, a megnyilvánulásain pedig javító szándékúak. Az oltás program végvétele még egy kicsit ki, még egy kicsi kitartás a megszorításokkal, fellépés az oltás ellenes vezérekkel erősen motiválni az oltások felvételét. Ezek mind-mind ugyanabban a logikai körbe tartoznak. Győzzük le a vírust Európában. Elsőként. Zéró egy, kilenc száz tizenegy, 2021. április 4-e Rusvai Miklós virológus szerint júniustól már teljes nyitás is lehet. Az eredeti wuhani koronavírus változatnál 60-70%-os immunitást mondtak, a brit mutánsnál magasabbra kell tenni a mércét. 80% fölötti átimmunizáltságra van szükség ahhoz, hogy biztonságban legyünk Rusvai szerint. A virológus az ATV híradójának arról beszélt, ez a nyára meg lesz, ha mégsem, akkor a nyára kezünkre játszhat a száraz meleg idővel, ami a koronavírus elpusztításában segítséget nyújt. Senkinek sem kell félni attól, hogy az arca félig fejlő, félig Parnult lesz a nyáron, úgy gondolom, így Rusai, hogy masz nélkül nyaralhatunk, massz nélkül napozhatunk, masz nélkül járhatunk vendéglőbe, uszodába és bármilyen szórakozó helyre. SZLÁVIK JÁNOS 2021. április 5-én. Ahhoz, hogy hátradőjünk, sokkal-sokkal több oltást kell beadni. A járvány kezdetén úgy tartották, hogy a nyájimmunitáshoz a lakosság 60-70%-ának átoltottsága megfelelő. Az új vírus mutása megjelenése azonban a főorvos szerint ennél is magasabb, akár 70-80%-os átoltottságra is szükség lehet ahhoz, hogy a járványt megállítsák. Szlávik János arra is kitért, hogy a post szindróma már korábban is felfigyeltek, sok gyógyult betegnél maradnak hosszú távú tünetek, mint például köhögés, hőemelkedés, fejfájás, memóriazavar. Felhívta a figyelmet arra, hogy eleinte ezeket a betegek 10-15 ánál érzékelték és az újabb tapasztalatok szerint viszont ez az arány már 30 százalék körüli. Falus András akadémikus 2021. április 5-én. Lekorában az év végére alakulhat ki nyáj immunitás Magyarországon, mondta Falus András az ATV híradójának. A teljes körű nyáj immunitás elérése teljesen lehetetlen, anélkül, hogy egy gyerekeket ne oltsák át. Így látta a, a védettség kérdését Póta György gyerekorvos. Ha minden 18 év feletti állampolgár megkapja az oltást, azonban a gyerekek nem, akik a lakosság 20%-át adják ki, még mindig csak 80%-os beoltottságról lehet beszélni, mondta dr. Póta György. A Pfizer vakcina jelleg 16 éves kortól engedélyezett, ám kísérleti jellegel 12 éves kortól elkezdték beoltani a gyerekeket. Balkányi László is a gyermekek oltását tartja fontosnak. Az, az LCDC orvosi tudásmérnöke kiemelte, egyelőre azért nem voltják a gyerekeket, mert az eddig vizsgálatok nem terjedtek ki a fiatalokra. A szakemberek valamennyien hangsúlyozták, hogy a immunitás kialakulásaik a távolságtartás és a maszkviselése elegethetetlen szerepet tölt be a járvány elleni védekezésben. 061 911 168 Az iskolák újranyitásának feltétele az oktatásban dolgozók koronavírus elleni védettsége Budapest 2021. március 30-a az oktatásban dolgozókat és számos egészségügyi szakembert nyugtalansággal és félelemmel tölt el, hogy az első oltás követően akár napokon belül a hétvégén kiadott rendelet szerint április 19-től vissza kell térni a tarttermekbe. Az eddig kormányzati tájékoztatók ennek gyökeresen az ellenkezőjét kommunikálták. Müller Cecília Országos Tiszti rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy senki ne érezze magát azonnal védettnek, mintha megkapta az oltást, hiszen időre, akár két-három hétre is szükség van, amíg az immunrendszer megfelelően reagál, és kitermeli az ellen anyagot. Mert később mindezek miatt azt kérjük, hogy a kormány ne ragaszkodjon az iskolák akkor egy olyan fiktív dátumhoz, amikor az oktatásban dolgozók sokaságának védettsége biztosan nem elégséges, így a pedagógusok demekt, demokratikus szakszervezete, hanem ez egy hétvége alatt megszer, tehát Mindezek miatt azt kérjük, hogy a kormány ne ragaszkodjon az iskolák újraindításakor egy olyan fiktív dátumhoz, amikor az oktatásban dolgozó sokaságban a biztosan nem elégséges, hanem az egy hétvége alatt megszervezett tömeges oltás után biztosítsa az immunizációhoz szükséges megfelelő időszakot. Fontos, hogy a tömeges oltáson való részvétel ne lehessen a megfertőződés forrása, biztosítsák a távolságtartás és a higiénés követelmények betartását. Nem ezen a három héten múlik, hogy a magyar gyermekek milyen eredményesen oldják meg a kompetencia mérés vagy a fizetés Adatait. Viszont sok is oktatásban dolgozó, valamint családtagják életes biztonsága múlik-e pár héten. Elsősorban az egész ország, tehát nem csak az oktatásban dolgozók érdeke az, hogy az újranyitás követően az iskolák óvodák ne váljanak ismét a járvány egyik fő fertőzési kódszával. Rövidesen befejeződik a felolvasás, rövidesen véget él az a periódus, amikor elmondhatják gondolataikat. 061 911 168 Thank mm -hmm. you. 2021. április 5-e, tehát tegnap, kora este, három perce negyed hét után. Magyarország oltási rendje a terveknek megfelelően Európában kiemelkedően teljesít. Az oltási folyamat az ünnepek alatt sem állt, lenne köszönhetően várhatóan ked éjfélig. Legkésőbb a szerda délelőtti órákban eléri a beoltottak száma a két és fél milliót között a kormányzati tájékoztatási központ. A Kormányzati Tájékoztatási Központ azt írta, a Pintés Sándor belügyminiszternek határozatban kell megállapítania, hogy megtörtént a két és fél millió oltás. Ezt követően a 144 per 2021-es kormányrendelt értelmében a következő intézkedések lépnek életbe, és ha akarják, akkor ezeket felsorolhatom, mert hogy itt van előttem a kormány 144 2021 azért kellő időben meghozták március 27-én kormányrendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról. Még mielőtt ehhez hozzákezdenék, azt kérdezem Önöket, illetve azt kérdezem Önöktől, hogy ebben a mostani helyzetben, amit ezt, ezt követően, hogy ezekkel a felolvásárásokkal éltem, nem jellemezném semmilyen szerkezettel, Minek hívják föl szakértőket? Mivel kapcsolatban? Minek? Mire kíváncsiak önök, amelyet, ha önök megfogadnak, akkor az életük minőséleg más lesz, amit egyébként önök nem tudnak ezen bizonyos beszélgetések nélkül. mire kíváncsiak. Azon kívül, hogy kritikát mondanak a hétköznapi élet felől, amelyben azért többé-kevésbé, ki így, ki úgy, mindenki részt vesz. Sorolhatom a 144 per 2021. március 27-ei kormányrendelet pontjait, de ezt szívesebben beszélgetnék önökkel. Ha a beszélgetések rövidek, akkor legfeljebb az azért van, mert élőben válok, és szeretek értelmes dolgokról beszélgetni, és ebben a műsorban én döntöm el, hogy mi értelmes és mi nem. Ha tévednék, elnézést kérek. 061-9111-168 Három perce múlott, 3 Mire kíváncsiak, amit nem tudnak? 061-911-168 eredetileg azt terveztem, hogy vasalni fogok ma az első órában. Aztán ez a 144 per 2021-ez elvitte a vasalási kedvemet. Jó reggelt! Jó, hát. néhány kérdést teszek től, amit nem kell megválaszolni, de magamban érdekel. Mi van azokkal a betegekkel, akit legjobb indulattal is vérekezeltek az orvosok, mert nem tudták szemügyre venni, nem tudták látni a baját, csak telefonon tudtak értekezni, és a legjobb indulattal, a lehető legjobb módon próbálták őket meggyógyítani. Mi van azokkal a betegekkel, akiket kiírtak valamikor. De hogy a pandémia miatt elhalasztották, ha egyszer egy embert írnak műtétre, valószínűleg megvan neki az oka. Én elhiszem, hogy lehet bizonyos ideig halasztani. De nem tudni ma még szerintem, hogy mi következik be. Hogy van az, hogy bizonyos számú emberek meghalnak, amikor Müller Cecilia egyszer elmondta, hogy mindaz, aki pandémiával fertőzött volt, túlesett rajta, de kimutatható rajta, hogy volt vagy van fertőzése, Bár mibe meghal, azt pandémiás halottnak tekintjük. Ezekre a számokra lennék kíváncsi, hogy tisztán lássunk, mert az a baj, hogy az információban annyi kacsovat van, Én ezt értem, hogy... ha bár mondta, hogy nem kíváncsi a véleményemre, hadd kérdezzem már meg, hogyha ezekkel a számokkal tisztában van, akkor mennyiben lát jobban? Annyiban látok jobban, hogy, hogy végre megérthető a dolog. De amikor... Ezekkel a számokkal? Hát szerintem igen, mert most nagy, nagy keveredés van. Most nagy keveredés van. De mennyiben mert... lát, mennyiben lát ön világosabban arról az élettel kapcsolatban egyébként megtudja, hogy hány halasztható vagy nem halasztható beteg operációja alakult az elmúlt időben így vagy úgy? Úgy, hogy akkor pontosan tudom, hogy meghalt ezer ember. De ennek a amiből... semmilyen összefüggése nincs. Az így egy adta világán. Ha ön arról beszél, hogy önnek volt, vagy van egy halasztható, vagy nem halasztható, az orvos szerint halasztható, ön szerint nem halasztható operációja, értem a telefonját. De ez itt most egy számorra tökéletesen érthető, de mégiscsak fantomfájás. Én a tévedés kockázattával azt érzékelem, nem tudunk mit kezdeni a mostani helyzettel de bele nyugodtunk mármint hogy abban nyugodtunk bele hogy nem tudunk vele mit kezdeni ami egyébként szerintem egy bölcs döntés lehetnének ideálisabbak a körülmények nulla egy Lájkoztatom Önöket, mert nekem ez dolgom, hogy a 144 per 2021 március 27-éki kormányi rendelt egyebek között a következőket mondja ki. Ha telefonálnak, akkor megszakítom a felolvastást. A 2.500.000-i Covid-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dúz a beadásához kapcsolódó rendelkezések. A kijárási tilam időszaka este 10 óra és reggel 5 óra között lesz. Hogy ez pontosan mikortól lesz, uh, Szerdától, Csütörtöktől, vagy Péntektől, ezt talán ma meg fogják tudni. Jó reggelt! Jó, reggelt. Jó reggelt, kívánok! Az előbb azt kérdezte, hogy mire lennénk kíváncsiak. Ön mire lenne kíváncsi? Én azt akarom most mondani. Ez a két és fél millió, ez egy szám. A Magyarország lakosságát nézzük, ez annak a 25%-a ez biztos semmire nem elég. Én arra lennék kíváncsi, hogy milyen az, az immunitási szint. Mert ugyanis a vagy az immunitás meghatározása attól is függ, hogy hányan estek át, hány emberben oltás nélkül keletkezett valamiféle immunitás, tehát végül is. Ezt határozhatná meg, hogyha ezt lemérnék az egész országra. Én ezt értem, de arra nem válaszolt, hogy ön azon kívül, hogy kíváncsi arra, hogy a immunitás hány százaléknál áll be. Mi van a immunitásnak ahhoz, hogy a hétköznapi élet hogyan térjen vissza? Szerintem nagyon sok. De mi? Hát az a az, hogy, hogy nem merek emberek közé benni addig, amíg attól kell félnem, hogy minden második ember megfertősze. Tökéletesen érthető, és végre mondott egy olyan mondatot, amely az ön döntése. Ezek szerint tehát ön azt mondja, hogy ön mint saját maga kormánya, mert ön a saját maga kormánya, jól mondom. Igen. Ön nem annak függvényében fog viselkedni, ahogy ezt egyébként a kormány lehetővé teszi, és ön nem fog élni azzal, hogy a kiárási tilalom este 10 és reggel 5 óra között lesz, hanem ön 8 órától otthon marad, és ezzel is kifejezi azt, hogy önnek ez így nyújt biztonságot, könnyen lehetséges, hogy 8 óráig se megy el, vagy 8 órát se veszi igénybe, mármint, hogy este 8-ra, otthon lesz, vagy korábban is otthon lesz, vagy ki sem mozdul, de minden esetre saját magára nézve szigorú szabályokat állapít meg, mint amit egyébként a kormány lehetővé tesz a lakosság számára. Igen. Igen. E, tekint, e tekintetben önfelelős és a kormány felelőtlen, vagy ilyet nem mond? Hát nem e tekintetben, de én azt mondom, hogy a kormány nagyon felelőtlen kijelentéseket így te. Felelőtlen kijelentéseket tesz és felelőtlen cselekedeteket is elkövet? Szerinted igen. Köszönöm szépen. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek. Nem megszűnnek, hanem megszüntetésre kerülnek. A személyes megjelentés igényű szolgáltatás céljára szolgál a helyszín vagy helyszín nem kötelez zárva tartani a megengedett szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybevétele. bevétele. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, tiszteletem, Balázs Hát szépen, hogy engem, engem foglalkoztat, hogy megkaptam ezt a kis viranyag igazolványkát, ami, ahogy láttam, semmire nem jó. Minimum elvártam volna, hogy a vércsoportom legyen rajta, valamit a krónikus betegségem. Esetleg az oltásnak azért, nem, -e, ha valahol rosszul lennék, a, kívül a mentőr most nagyjából tudja, hogy mit kaptam és mit kéne ellene adni. Úgyhogy azon kívül, hogy ennek a portlásra majd 3000 forintba kerül, azon kívül ennek semmi értelmet találom. És hogyha egyszer valami nagyon komoly, életékesen találkozik, akkor de meg már, már tőle, hogy miért nem vittünk be egy-két olyan adatot, aminek esetleg a használója valamikor de, de mi van akkor, hogyha azt mondja, ez az életékes, függetlenül attól, hogy már beszéltem -e vele, vagy sem, hogy az, amire ma ez szükséges, az benne van, ön pedig jelen pillanatban azért nem tudja azt, hogy mire jó ez a kártya, mert ezt a kártyát hamarabb küldték ki, semmint, hogy azoknak a jogosultságoknak a körét felsorolták volna, amire ez majd alkalmas lesz, és azt kérdezi öntől a kormány, hogy miért nem örül annak, hogy van egy olyan lapocskája, amely ki tudja, hogy melyik pillanattól olyan jogosultságokat tesz majd az ön számára lehetővé, ami a jogosultsággal azok, akik nem rendelkeznek ilyen lapocskával, nem fogna tudni igénybe venni. Hát erre én annyit tudok mondani, hogy lehet, hogy ez a kis lapocskával kimegyek az országból, de hogy az az ország, ahol a mendék be fogja fogadni, az nem biztos. De jelen pillanatban senki nem tudja, ezt egyik ország sem tudja. Jelen pillanatban arról szól a történet, hogy könnyen lehetséges, hogy holnap vagy holnap után annak függvényében, hogy hogyan alakulnak a számok, olyan jogosultságok jönnek létre ezen lapocskákkal rendelkezőknek, amely jogosultsággal ő nem tudna élni, hogy ez a lapocskája nem lenne. Magyarul halamarra van meg a laposka, semmint fel lennének szorolva a jogosultságok. Hogy ez egyébként észszerű-e vagy sem, ezt nem tudom eldönteni, mert nem volt még ilyen szituáció. Ön azt mondja ésszerűtlen, én meg azt mondom, hogy lehet, hogy észszerűtlen, és lehet, hogy nem. És hogy a vércsoportjának rajta lennie, arra meg azt azt mondom, hogy lehet, hogy rajta kína lennie, lehet, hogy nem, de ön minden esetre nálam sokkal határozottabb. Én határozottabb voltam, akkor is ő megkérdezte tőlem, hogy mi fog történni, ha azt mondják nekem, hogy mehetek a kínai vakcime, -e. én azt mondtam ennek, hogy azt fogom mondani, nem. Aztán utána egy idő után azt mondták, hogy menjek a pfizer akkor azt mondtam, hogy igen. Aztán a kezemben nyomtak egy papírt, ami rajta, hogy mit kaptam. Tehát én ezt belaminálom, és mutogatom mindenkinek, aki kéri, akkor úgy érzem, hogy nekem nincs erre a kis a szükségem, de ez az egyébként az egyéni véleményem. Igen, szerintem is. 061 168 Reggel 5 óra és este 9 óra 30 között az üzletek, rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthatnak nyitva. A vendéglátú üzletben való tartózkodás az elviterre alkalmas ételek kiadása és a szállítás érdekében az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A 10 négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótére rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat. A 10 négyzetmétert meghaladó vásárlótére rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. Az üzletüzemeltetői, illetve vezetője köteles az üzletbejáratta előtt mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy dődöm, de -de dődöm, de -de esszesen egy időben hány fővásárló tartozhordhat az üzletvásáró terében. 061-9111-168 Az üzletüzemeltetői, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók a közös háztatásban élő kivételével egymástól másfél méteres távolságot folyamatosan tartsanak. A vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzletvásárló terében folyamatosan biztosított legyen. Az üzletvásárló terében a feletek fertőtlenítése folyamatos legyen, és a bevásárláshoz használt eszközök fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen. Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásártól, a vásárlótérel, abban az esetben tarthat nyitva az üzlet üzemeltetője, illetve a vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók egymástól másfél méteres távolságot folyamatosan tarthassanak tartsanak, ők részleteket hallanak természetesen. És aztán felsorolja a jogkövetkezményeket. Ki milyen bírsággal számolhat, vagy ha ezt, vagy azt a szabályt megsértik. 061 9, 111, 168 már nem túl sokáig. Lassan visszatér a Kejfej régi hangja, lassan nem csak Covid-dal kapcsolatos történetekkel állok elő. Rövidesen felhívom Máté Gábort. 061 9 168 először. 0619 111 168 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt szívenok! Én azt nem értem az elrendeletek kapcsán, hogy érettségizik a lányom, tíz napra miért kellene neki bemenni aprilis végén az iskolába. Csak arra jó, hogy valamit egy ilyen kort érettség az érettségi idejére. Úgyhogy osztályban nagyrészt az a vélemény, hogy nem fognak bevenni a gyerekek. A gyerekek döntenek így, vagy a szüleik? A gyerekek, gyerekek, szülői támogatással. Nagyrészt a gyerekek felvetése, az, hogy minek. Egyrészt közlekedéssel, másrészt a közösségi terekkel, tíz napra, aztán májusban elején érettségi felvételét. Pont akkor kell elkapni ennek a adott esetben neki valamit. Ön már tisztában, tisztában van-e azzal, hogy milyen eszközt fog igénybe venni ahhoz, hogy igazolja ezt a mulasztást, vagy ez nem foglalkoztatja? Lehet, gyerekorvossal meg fogom punktum. Készpunktum. Pár, pár, pár, nap, pár napot a leigazolunk, amit lehet, hogy megbeszéljük a gyerekorvossal. Ön úgy gondolja, hogy az érettségizőkre e tekintetben más szabályokat kellett volna alkalmazni? Egyértelmű. Nem, nem látom értelmét, hogy tíz napra miért kell uh, egy olyan uh, állapotot létrehozni, ami fokozott fertőzés veszélye? Ezt megpróbálta egyébként valami illetékesnek is elmondani, én ugye nem számítok annak hol lehet vonapság illetvékesekkel találkozni. Fog, nincs, az úgy csak. <gül> ne. Koltai Robert nem tart. Orákat, ebből nincs ilyen illetvékes eltársakinek, bármit el mondani. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont Köszönöm 01, talásra. 111 168 Senki többet? Csak halkan mondom, hogy például a Kejfej azt kérdezi, hogy én teljesen megértem az előző betelefonálót. Örülnék, hogyha felhívna a gyerek, de örülök, hogy elmondta a szülő ezt. Azt kérdezem önöktől, mindenkinek a saját vonat, életére vonatkozóan, függetlenül, hogy van-e érettségiző lánya vagy sem, vannak olyan döntései, amely szembe megy a mostani szabályozással. mind múlik az, hogy nincs káosz? Vagy káosz van, csak nem vettem észre. Elhangzott a senki többet harmadszor, úgyhogy véget vetek a zenének a szószoros értelmében. Ha valaki telefonál, akkor beszélgetek vele, ha nem, felhívom Máté Gábortól. Minden múlik az, hogy nincs káosz? Vagy káoszom? What's sure. Jó reggelt. Közelebb jössz egy kicsit, mert iszonyatosan... Nem hallott? Sem. Nem, olyan, mintha elhagytad volna a holdkompot. Most... Uh, Most tökéletes. Jó. jó, oké. Mi a különbség? De volt a különböző, azt hittem, hogy jobb lesz. Ezek Nem, sokkal, so, sokkal rosszabb. Váté Gáborra beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Adott-e neked bármit... Amivel korábban nem rendelkeztél ez a járvány? Mm, persze, persze, persze. Hát elvettünk rá, de, de hogyha arra gondolok, akkor ez is egy, egy adomány igazából. Tehát olyan, Mit mint, vettel, amivel vett amivel közben adott? Hát mi elvett mindent, ami, ami a színházzal kapcsolatos, tehát elvette a, a foglalkozásomat, igazából, vagy csak nagyon ritkán engedi meg, hogy azt üzzem, ami a dolgom. És ilyen értelemben úgy helyre pofozott, hogy így mondjam. Tehát, tehát, helyre pofozott milyen a... vonatkozásban? Hát, hogy ne, hát, hogy ne, ne gondoljam azt, hogy, hogy ez a legfontosabb dolog a világon. Korábban ezt gondoltad? Természetesen. Hát, hogy a... És Rosszínál most mit gondolsz? Életében. Hát, hogy... <laughs> Hát, hogy ez megszűnik. Lényegében. És ha ismét megfügy, csinálhatod néha azt... néha Oké, de ha ismét csinálod a színházat, akkor vissza fog térni, azzal a tudattal csinálod, vagy benned lesz Nem. az a tudat, amit most élsz meg. Ez már biztos, hogy velem marad. Ez velem marad, sőt, az egész akmámmal marad majd. Hát attól függ, hogy ki hány éves, nyilván fiatal ember. Talán, hogyha, hogyha a világrendben jön, akkor nem, nem vagyok százszerzalékig biztos, akkor, akkor azok, az, a, az a generáció el tudom képzelni, hogy erre van. Oké, okay. nem mindenki ismer téged van. jól. Ha elmondod azt, hogy ha a mostani Máté Gáborból kivonod az, az előzőt, de ha gondolod, akkor az előző Máté Gáborból kivonod a mostanit, akkor mi a különbség? A különbség az, hogy, hogy eddig, eddig azzal foglalkoztam, hogy milyen színdarabok Oké. Okay, de ha, ha vissza házban. fog térni a lehetőség, miben fog? Ért, nagyjából sejted de hogy hogyan lehet majd azt érezni, hogy ez a Máté Gábor kicsit más, mint amilyen volt? Van-e erről elképzelésed? Látni nem látszik majd, tehát nyilván, nyilván sajnos Ebben a, ebben a foglalkozásban, ami, tehát, ami most beszélünk az igazgatásról, tehát ne a házrendzésről vagy a tiszteletről, az, azért az ne hogy megy a tiszteletre a Tehát nem, nem feltétlenül mindig az, hogy igazgatóként az, ami hanem annál jobbat mond, Visszahívlak, mert rengeteg kimaradás, kor korábban nem volt ennyi kimaradás, valamiért most rosszabb a vonal. Ezt teszem hozzá, hogy abban nem lesz változás, hogy vendégeket behívom, de abban a pillanatban, hogy ezt az állapotot megengedik, ez a szék nem arra lesz való, hogy én időnként átüljek bele. Igen, itt vagyok, most Retel, jobb. Ret, Sokkal jobb, de rettenetesen szakadozott volt, az majd menet közben fog kiderülni. A színházról gondolsz alapvetően mást, a világról gondolsz alapvetően mást, magadról gondolsz alapvetően mást, vagy az egészről egyszerre? Az egészről egyszerre nyilván, hát az, a, a, a, ezek összefüggnek olyan szempontból, hogy hogy van egy, van egy felettes valami, ami ebben az esetben ez a járvány, ami mindannyiunknak az életét befolyásolja. Méghozzá az előadó művészeknek az életét, tehát százalékig megváltoztatta. Tehát ilyen értelemben ez, ez, ez biztos, hogy összefügg. Hát én, én sajnos ennek ki vagyok szolgáltatva, mint hogy valamennyien ki vagyok ennek szolgáltatva, a kellemetlen az, hogy, hogy ebben a státuszban, amiben én vagyok, általában az, az igazolató meg tudja mondani, hogy mi a következő lépés. És most ettől a tudástól is meg vagyunk fosztva. Tehát ahogy, ahogy hallgattam az összeállításodat reggel 7 óra óta, ez mind-mind befolyásolja a színházat és Egy színházat nem lehet kinyitni, Hogyha mondjuk azt mondják, hogy holnap, tehát, vagy holnap után, vagy egy hét múlva kinyithat a színház, ez nem jelenti azt, hogy jegyeket el lehet adni egy hét alatt, nem lehet eladni. Mert egy műsort kell tervezni, és, és sorolhatnám, hogy, hogy mi minden kell ahhoz, hogy a nézők újra bejöjjenek. Már körülbelül fél évvel, egy évvel ezelőtt is rebesgettem, hogy leginkább egy mozi működéséhez fogunk hasonlítani, a következő időszakban, ha lesz egyáltalán következő időszak ilyen szempontból, hogy az emberek megnézik, hogy ma mi megy, és akkor ha ma nem marad el az előadás, ha ma odaérek, ha ma nem leszek beteg, akkor elmegyek. Tehát úgy tervezni, hogy egy hónapra, két hónapra tervezni nem lehet. Erre emlékszem erre a nyilatkozatodra. E, azt meg tudod mondani, hogy a színházra miért nem tekintenek úgy, mint egy boltra, aminek feltérképezik a nagyságot, hogy hány négyzetméter, és akkor megmondják, hogy négyzetméterenként hány néző lehet? <gül> Volt erre kísérlet, ha nyilván, nyilván emlékszel rá, amikor három helyenként Igen. lehetett csak ülni. Voltam is hát, ilyen, ilyen, ilyen de vajon hát, ez miért a... nem tér vissza? Hát azért nem tém vissza, mert a helyzet most rosszabb, szerintem. Tehát amikor ez volt, akkor, akkor például nem volt egy halott, nem volt ez a munkás, amit most ott talán a vagy a délasztikai, vagy ő is nem tudja, honnan jövő munkás. De ha kinyitják a boltokat, akkor a színházakat vajon hasonló módon miért nem? Ez vajon hátrányos megkülönböztetése a színházaknak az élelmiszerboltokhoz képest? Hátrányos természetesen, de a bolt, Attól függ, melyik volt. <gül> az élelmiszer volt, ami eddig is volt, van, az biztos, hogy fontosabb. Az a bolt, amelyik az X-edik akarja nyakadba súzni, akkor, akkor a színház szerintem fontosabb. Tehát ilyen értelemben a színházba is lehet meg gondolni. De ugyanakkor a színházat játszani is kell. Érted? Tehát én nem csak az, hogy a nézők, hogy ülhetnek, hanem a színészek egymáshoz képest. Uh, hol játszhatnak és milyen távolságra játszhatnak tehát azt nem tudod, azt nem tudod megoldani, van természetesen egy-két olyan színdarab, amit lehet úgy játszani, hogy másfél-két méter távolságból vagy ilyen négyzetméter alapon elosztani, hogy mikor az, ha az egyik színész bejön akkor hány méterrel kell hirtelen arré menni a másiknak, hogy ez a szabály érvényesüljön. tehát tulajdonképpen ez egy teljesen kizárt kizárt dolog um elmarad a magyar kurták bemutató, de a passiót megtartották április 4-én este 7 órattól a Városlégeti Műhékpályán. Valóban. <gül> nem minősíteném a, a produkciót és az egész vállalkozást. Nem is azért. Esken, nem, én csak a a, a színész, mert új szempontrendszerről mondtam ezt. Igen, de ezt tudod bizonyára úgy zajlott, hogy minden színész, minden közreműködő tesztelve volt minden nap, gondolom. Tehát, tehát ezer, ezer olyan dolog történhetett, ami, ami valamilyen módon, megpróbálták betartani ezeket a szabályokat, és hát nyilván iszonyatos szerencsével oldhatták meg az egészet, mert bármelyik színész, Ö, kertőzött lehetett volna. Én egyébként úgy tudom, hogy valamelyes buborékban voltak, tehát ö, ö, tudok olyan színészről, aki ezt szállodában töltötte ezt az időszakot, amíg ez készült. Azt mi nem tudjuk megtenni, mert én, én nagyon szívesen megtettem volna egyébként, tehát miért nem lehet csinálni színházbal, hogy tulajdonképpen a színészeket bezárni egy, egy közös házba, és onnan se sebe, csak az előadás időtartamára és a próbákra, de hát ez, ez egyrészt lelkileg nem, nem megoldható, másrészt pedig anyagilag sem. Mit tudsz a színészeitről? Hát kapcsolatban vagyunk természetesen, van egy, van egy folyamatos zúmolás amikor társulat üléseket tartunk, tulajdonképpen egyre gyakrabban, ilyenkor mindenki jelen van és, és informál minket, akkor van egy messengeren, van egy, van egy közös oldalunk, egy közös csoportunk, ahol ha valakinek bármi baja van, történik vele valami, akár pozitív, akár negatív, akkor rögtön jelzi a többiek felé. Tehát valamelyest igyekszünk igyekszünk együtt maradni, de hát ez, ez, ez azért nem ugyanaz. Miről amikor... szólnak ezek az értekezletek? Hát mindig a, mindig a következő két hétről, három hétről, egy hónapról, hogy esetleg mikor nyitunk, mik maradnak el, mik azok, amiket még se tudunk megcsinálni, mik azok, amiket szeretnénk megcsinálni, akkor a, a következő nyilván arról szól, hogy azokat eltöröljük, amit szeretnünk volna megcsinálni. Általában ilyen, ilyen tologatás, tologatásról szólnak ezek a... Mi az, amit most lehet meg... csinálni? Vagy semmit sem lehet csinálni? Hát én szerintem most semmit se lehet csinálni. Most azt lehet csinálni, hogy azokat a produkciókat, amiket már fölvettünk, újra és újra leadjuk, tulajdonképpen az más nem lehet csinálni. És hát természetesen, amikor ez a talán a múltkori beszélgetésükben el is mondtam, hogy mi már egy héttel korábban bezártunk, mint ahogy ezt a bezárás azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy a gazdasági dolgozók home office-ban vannak, egy-egy napra a titkárság bejön, hogyha feltétlenül onnan kell intézni valamit, akkor én is ben vagyok természetesen, gazdasági igazgató és az ügyendi igazgató is ilyenkor ben van, és ilyenkor mindig megbeszéljük a következő időszak általában nyitott ablaknál, és három méterre ülve egymástól. Mit beszéltek meg? <gül> Azokat beszéljük meg, hogy amit majd legközelebb zoomolunk a társulattal, akkor éppen miről legyen szó, ez, ez feltétlen. És hát mindig vannak apróságok, vannak olyan ügyei a színháznak, amiket azért közben intézni kell. Várunk, ugye, mindig, mindig figyeljük a, a magyar közlönyt. Figyeljük azt, hogy, hogy mikor milyen utasítások jönnek, akár a kormánytól, akár a fővárostól, amelyik a, a közvetlen fenntartónk, hát ilyen értelemben mindig mindig akad valami, ami, ami hirtelen egyszerűen csak mondjuk valakinek eszédőt a fővárosnál, hogy, hogy most kéne egy revíziót tartani, akkor ezen megdöbbenünk, hogy ilyenkor vagy lehet revíziót tartani, Nagyonképpen pont arról szól minden, hogy mindenki homofizban van, mert mondjuk egy, egy gazdasági revízió az appolál, hogy a gazdasági osztályoszerű dolgozója benne kell legyen, és otthon iratokat mutogatnak ha ellenőröknek. Tehát, könnyel lehetséges, hogy ez a dolog olyan, valami. mint a konvédség volt, amikor valamit csak azért csináltattak az emberrel, hogy teljesen ne tespedjen el, meg érezze azt, hogy valaki számon tartja az ő létezését. Nem tudom. Egy, igen, van, van, van ebben valami amikor, biztos emlékszel, amikor, de hát ez csak legenda volt, hogy volt idő, amikor, amikor állítólag a cínegyelvtárs fia Kalocsán volt egy évben, és akkor állítólag festették a, a leveleket Azt zöldre. nem tudom, igen, er de. erről én is hallottam, de arra emlékszem, hogy Kalocsán egyszer felgyújtották a személytelepet, csak és kizárólag azért, hogy a honvédeknek legyen dolguk az eloltásával. Arra konkrétan emlékszem. És azon nem nagyon számoltak, hogy adott esetben ez a tűz hova terjed, legyen dolga a katonáknak, olyan mégsem létezik, hogy állandóan testpedjenek. Így van. Így van, de azért, azért mindig, mindig zajlik valami. Tehát van egy, van egy olyan tevékenység, ami például, azért ott ne felejtsük el, hogy az MDK Gábor a Lírkirályt próbálja a Zoomon hetenként három alkalommal. Tehát ugyanaz is igaz, hogy ez hát már december tizedike óta ezt csinálja, vagy sőt, sőt talán november vége óta. Tehát tulajdonképpen ez, ez is egy kicsit olyasmi, hogy fölgyűjtják a raktáz, hogy aztán le lehet se takarítani. de takarítani, de hát egyre érettebb az a produkció, és egyre kevesebb időt kell majd a színpadon eltölteniük, hogyha adja Isten valamikor bemutatóra kerül sor. És hát ugye állandóan ezt is tologatjuk a rébennek a lehetséges időpontját. Nem lehet tudni, hogy mikor lesz a Lírkirály bemutatója, de azt vajon tudod-e, hogy ha lesz bemutatója és megy a színdarab, akkor annak előnyire válhat-e bármilyen vonatkozásban az, ami most történik, ami sohasem jöhetett volna létre, Friederikus után szabadon, ha nincs a járvány? nagyobb ünnep, ez azt jelenti, hogy egy bemutató, egy, egy, egy igazi színházi bemutató az nagyobb ünnep lesz. Mint, mint régen volt. Ez biztos. Ugyanakkor az is biztos, hogy, a, hogy, hogy nem látom magam előtt a, a zsúfolt nézőteret, vagy a körben álló nézőket, ami azért a katonában elég gyakran előfordult. Tehát itt egy, egy, egy ritkás, ritkás nézőteret látok magam előtt. Még Ez elég egyébként gyakran. összefügg azzal, hogy az utolsó periódusban, amikor még nyitva lehetett lenni, akkor már ezt tapasztaltad? Igen. Hétnapos. Tehát, tehát már azt is lehetett, tehát volt egy idő, amikor még lehetett. Jönni. Most hol járunk? Időben? Uh, szeptember. Uh -huh. szeptember. Szeptember. Szeptember nagy színpad. Tehát a, a nagy előadásainkról beszélek, ahol eleve én számítottam rá, hogy kevesebb nézőnk lesz. Tehát éppen ezért olyan produkciókat tűztünk csak műsorra, ahol ha eljátszuk mondjuk félház előtt, akkor is bevételre tudjunk szert tenni, tehát, hogy ne dőjön be a szimát. Tehát a kisebb létszámú előadásainkat játszottuk, és hát ez így is történt, tehát tulajdonképpen még azt kell, hogy mondjam, hogy még az Otello bemutatóján, ami október elején volt, még akkor sem volt teljes tervár, Tehát akkor is voltak üres helyek, ami még azt is jelentette, hogy nagyon sokan lefoglalták a jegyüket, de az utolsó pillanatban lemondták, vagy azért, mert megbetegedtek, vagy azért, mert megijedtek. Tehát mindig, mindig történt valami, amitől azok, akik, akik jegyet vásároltak, vagy foglaltak jegyet, azok mégse jöttek el. És aztán volt az a, az a, az a határozat, október vége felé, azt hiszem ez akkor történt, hogy hirtelen, Sőt, inkább ez már november-november eleje volt, amikor minden amikor harmadik székre lehetett csak ülni. Akkor hát egy őrületes munka kezdődött a színházban, ugye mert azért voltak el azok helyek, hogy hogyan, hogyan tudjuk megoldani, hogy azok a nézők, akik azért vettek jegyet, hogy együtt színházba jöhessenek, még ha akár szerelmes párok, akár családok, hogy mostantól kezdve nem ülhetnek egymás mellett, hanem. Csak három székkel arrébb. Előbb, és amikor ezt felkezdtük, igen? igen mondja, nem, nem, nem, csak amikor nem, elkezdtük, elkezdtük nem. szervezni. És amikor a szervezés végére jutottuk, akkor hirtelen be kellett bármuk. Mennyiben függ össze a csőd azzal, hogy maga az előadás ne legyen nagy e, létszámú? Hogy jönne létre a csőd? Hát akkor jönne létre a csőd, hogyha olyan előadásokat is játszanánk, és hűrűn, tehát mondjuk uh -huh. minden, a mindennatra uh -huh. kizik előadásokat, és nem törődünk azzal, hogy hány színészünk, hány vendégünk játszik a, a színpadon, a teljesen függetlenül attól, hogy mekkora nézőszám. Tehát nekünk ezzel mindig kalkulálni kell, a, a normális időkben is kellett kalkulálni, tehát kellett figyelni a pénztárat pont annyira, mint egy magás színházban, hogy, hogy, hogy de, de mikor akkor a... egy szakmai kérdés, Ö... Ugye jól tudjuk, hogy egy tévécsatornánál egy-egy sorozatnak a bevezetése az történhet úgy, hogy maga a sorozat az elején nem produkál jó számokat, de a tévévezetése megvarul a győződve, hogy ez változni fog, és ezért a sorozatot fenntartja. Te, mint színházigazgató, hogyan kalkulálsz? Ha van konkrét eset, akkor konkrét eset. Alacsonyabb Valós. nézőszám, és aztán valahogy a dolog megváltozik, és aztán te lehet, hogy meg is tudod mondani, hogy miért, aztán vagy elmondod, vagy sem, de a kezdeti kisebb rend érdeklődés nagyobb érdeklődés váltja föl. Ez nagyon ritka. igen Ez nagyon ritka. Tehát inkább, inkább azt mondanám, vagy legalábbis a Katonai József Színház gyakorlatában az van, hogyha mi esetleg értékesednek véljük azt a produkciót, amit létrehoztunk, mint azt, hogy hogy a nézők hogy reagálnak rá, tehát hogy vesik el a jegyet, szeretik-e, elterjed -e a városban, hogy ezt feltétlen meg kell nézni, stb. Tehát ettől tesszük függővé igazából, de, de hogyha mi úgy érzékeljük, hogy ez egy nagyon fontos produkciónk, akkor megpróbáljuk minél tovább elhúzni, azért mert, mert azt szeretnénk, hogy azért azok, akik ezt a produkciót látni szeretnék, azok mindenképpen meg tudják nézni. De amikor már teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy mondjuk félház alá csökken a nézettség, akkor egy-két előadás múlva biztos, hogy levesszük a, a, a, a, azt az előadást. Volt ilyen a, tévedésed? Ez nem biztos, hogy tévedi Persze, persze. persze hogy volt. De ez nem biztos, hogy feltétlen tévedés. Hát, hiszen, hát nem tudjuk. Egyrészt nem tudod azt, hogy... hogy egy produkció hogyan sikerül. Tehát az is lehetséges, hogy azt hiszed valamiről, hogy, hogy biztos, hogy, hogy nagyszerű lesz, és a közönség az várja már, hogy legyen, és akkor Mégsem úgy sikerül azért, mert a csillagok állását De egyre újabb és újabb lehetőség. Volt-e valaha is a pályafutásod alatt olyan, hogy miközben egy olyan darabot próbáltak, amiben biztos voltál, hogy az közönség érdeklődésre fog számot tartani, maga a próba a téged arról győzött meg, közvetlenül vagy közvetve, hogy ez nem az az előadás lesz, ami egyébként behozná a nézőket. Valaha is beavatkoztál-e próba folyamatba? Nem, sohasem. De volt, volt olyan, hogy valamit láttál előre, bántod a dolog, de akkor is megtartóztattad magad a tekintetben, hogy nem, nem fogsz Igen, kaptál. Volt, volt, persze. Persze. De, de olyan is volt, hogy, hogy az ember pontosan tudja, hogy kockáztam. Tehát például a, a mondjuk az SV-sz már szinte lehet tudni, hogyha ha mondjuk egy gorki darabot műsoratűzöl, akkor valamiért a, a, a nézőink valószínűleg a politikai változások miatt, már értem ez alatt a rendszerváltozást, az, az orosz irodalom vagy a későbbi a, később a szovjet irodalomtól való teljes elfordulásukkal tüntetnek. meg, tehát nagyon nehéz a nézőket behozni, mondjuk egy egy ilyen, egy ilyen produkcióra, és ugyanakkor mi meg nagyon sokszor úgy gondoltuk, hogy például ezeket a darabokat, mint mondjuk a, a kis polgárokat, amikor a műsorra tűztük, vagy még korábban, amikor a barvárokat műsorra tűztük, vagy aztán a, a fényezőket, amikor műsorra tűztük, azért sejtettük, hogy ezek, ezek nem lesznek hosszú életűek. Például, hogy csak példát Tételezzük fel, hogy tényleg lesz olyan, hogy Covid előtt és Covid után tartósan vagy átmenetileg a programját tekintve, a katonának a programját tekintve te ehhez a belső hoz alkalmazkodni fogsz a darabok választását illetően? Bizonyára. Bizonyára. Tehát nem, nem, nem, nem lehet ugyanúgy gondolkodni színdarabokról, mint, mint COVID előtt. Itt természetesen egy nagyon érdekes pszichózis van a színházcsinálók csinálók között, hogy, hogy valamennyien a túlélés miatt, a, a, a mindenáron való játszás miatt azért van egy, van egy, van egy hogy mondjam, presszió tulajdonképpen arra, hogy az ember minél gyorsabban döntse el, hogy, hogy, hogy mit kellene játszani. Hol ott most a világ annyira másról szól, hogy szerintem szerintem érdemesebb lenne egy átgondoltabb, vagy időben más, hogy besorolható műsora előállni bizonyos finázatnak. De, de, de nagyon, nagyon nehéz ebben a közegben ezt, ezt a struktúrát, mert azért ez is egy struktúra, megváltoztatni. De te nem... 2021-2022-es év adott? Még nem. Még nem. Pont arról beszélek, vagy, vagy azt szeretném, vagy az lenne szerintem ideális, hogyha ha nem, ha nem terveznénk ennyire előre, hanem ha ha most nem azt mondom, hogy az utolsó pillanatig várni. De hát Bárni o, a mostani. Hát például a nyitásra, például arra, hogy történik-e valami, hogy történik-e valami fontosabb, mint amit egy héttel ezelőtt fontosnak gondoltunk. Tehát bizonyos, bizonyos színdarabok eljátszása szerintem most, most teljesen értelmetlen. Tehát át kell gondolni az egészet. Az, az Mi adja az értelmetlenségük mert? okát? Hát az, hogy, hogy egy olyan trauma érte a világot, amire meggyőződésem, hogy a színháznak és a összes művészetnek reagálni kell. Tehát mostanában például nem tudom az veled előfordulhat, hogy nézel egy filmet, vagy, vagy sorozatot, vagy akár mitt, amit le, úgy lehet nézni, hogy nem, nem élőben, egy hogy nézed, és ezon csodálkozol, hogy hogy, hogy hogy nincsenek masztban ma szerep mert annyira megszoktad már az utcán a, a masznak a látványát. Tehát tulajdonképpen még, a, még ahogy mondjam, a retinánkba is beég valami, akkor hát a, a pszichénkbe meg hát, meg hát nyilvánvalóan minden, minden olyan történés, ami egy családon belül, ami egy kis közösségen belül történik, megrázza az embereket. Hát egyáltalán gondoljunk bele abba, hogy a, a különböző korosztályokat micsoda megoldhatatlan feladat elé állítja ez a Covid, hogy micsoda Te dolgok. mennyire érzékeled vormak? ennek az egésznek a kataklizmáját? Ha van neki egyáltalán kataklizmája? Én úgy gondolom, hogy van. Azt feltételezem, ugye azt szokták mondani, hogy a színházigazgató, sose voltam az így, aztán nem leszek az, uh, sohasem már, de nézőket el tudok képzelni, adott esetben a műsoromnak a nézőt, hogy az ember nézi az arcokat, hogy vajon mit lát az arcokon, akkor, amikor hallgatja vagy nézi a műsoromat. Uh, ugyanez megvan uh, adott esetben egy, egy színházigazgatónál. Ha te most nézed az embereket nem a színházban, hanem egyáltalán az életben, akkor látod-e rajtuk azt, amiről egyébként mi itt beszélünk? És sokszor ugyanis egy hihetetlen érdekes különbséget vélek felfedezni, amit sok mindenhez hasonlítok, és az azért nem élek, mert nagyon sokszor én utálom, hogy dolgokat valamihez hasonlítanak, amikor ott van a konkrét példa, de valahogy az nem úgy működik, mint ahogy én azt egyébként szerettem volna. Igen. Nagyon érdekes, a... hogy erről, ami most van, az emberek mennyire szemérmese hallgatnak, és amiről beszélnek, abban valójában mennyire másod vagy harmadlagos dolgok jelentkeznek, és ha az ember erre felívja a figyelmüket, akkor látható módon megsértődnek, hiszen azt érzékelik, hogy nem vagyok rájuk kíváncsi. Hogy nem arról van szó, hogy nem vagyok rájuk kíváncsi, hanem azt kérdezem tőlük, hogy tényleg ez foglalkoztatja őket, de itt megállnak és leblokkolnak, és már nem jutunk el oda, ahová egyébként nagy valószínűséggel eleve nem jutottunk volna el, mert hogy nem véletlen, hogy azzal kezdenek, amivel kezdenek. Igen. Azt gondolom erről, hogy, hogy, hogy, hogy az emberek nagyon sokszor nem feltétlen vannak tisztában azzal, hogy mi az, ami őket éri. Ez gondolom ugyanolyan, mint amikor történik velünk valami, és csak későbbiekben értsük meg, hogy az a valami, az mekkora hatással volt az életünkre. Tehát az például, hogy, hogy, hogy emberi kapcsolatok mennyire korlátozottak, Visszatérve arra, amit az elején akartam az előbb mondani, hogy, hogy, hogy mondjuk egy szocializálódás egy bölcsödében, vagy egy óvodában, aztán a későbbiekben, a kamaszkorban az a furcsa érés, amiben az ember fölfogja a saját nemiségét, és megtalálja a párját, vagy fölfogja, hogy ezok a, a biológiai erők, amik egy, egy emberi testben mozognak, azok, azok mire Mire csábítják, mire kényszerítik, milyen-milyen klandokra milyen ösztönzik az embert. Ezek most tulajdonképpen kimaradnak, és ez, ez a későbbiekben is nagyon súlyos következményekkel járhat. Nem beszélve arról, hogy mondjuk például az egyik fiam munkahelyet változtatott, és úgy változtatott munkahelyet, hogy oda a mai napig nem tud bemenni. Tehát homofizban van, nem ismeri a kollégáit, nem, tehát nagyon sok olyan, olyan, olyan kapcsolat, vagy olyan kontaktus, olyan kontaktálás, hogy úgy mondjam, az teljesen ki van zárva. Tehát amitől, amitől te valahova beilleszkedsz, mondjuk vagy, vagy odatartozónak élheted magad, az mind-mind az nincsen. És hát most akkor természetesen kivetíthetjük mindenfélére az az, hogy, hogy ez az elzárás, a bezártság, ez mi minden problémát okoz, jelenleg is is okozhatatán a, a későbbiekben is. Micsoda traumákat nem tudhatjuk még, de hogy ezzel foglalkoznia kell a művészetnek, amelyiknek mindig, mindig igazából az az igazi, amikor egy egy-egy nappal előtte járunk a problémának, és mire bemutatjuk a közönség, akkor szembesül vele, és érti meg, hogy tulajdonképpen vele mi történik. És ez átsegíti azután ezeken a traumákon, ez a művészetnek egy, egy rendkívül fontos feladata. Még általánk, szemeim előtt ott van az a beszélgetés, amit ugye veled Kovás András Bárintal és a Monárgá Péterrel folytattam, rengeteg évvel ezelőtt. Amikor azt kérdeztem, hogy én ugye ott állok a Kejfej Jancsi színházi előadásának a végén, a, a színház kiáratnál egyenként megkérdezem az embereket, hogy mit láttak a, az elmúlt időben, elmondják, és akkor rájövök arra, hogy én valamit vagy rosszul csináltam, vagy ezek az emberek Képtelenek voltak fölfogni, hogy én mit is akartam velük közölni, és akkor azt mondom nekik, még az utcán, mert közlöm velük, hogy nem mehetnek el, hogy most jöjjenek vissza, és eljátszom még egyszer ugyanezt, mert nyilvánvaló, hogy itt valami, valami fatális tévedés történt, hiszen nem létezhet, hogy ők ilyen tudattal távozzanak arról az előadásról, amit én az ő érdekükben tettem, és akkor téged, a Kovács András Bálintot és a Molnár Gápétert kérdeztem arról, mint ennek a műsornak az ismerőit, hogy erre van-e szükség, van-e és mind a hárman egyértelműen azt mondtátok, ezt mondtátok, hogy semmi, és most, amit mondasz, az nem pontosan erről szól, de vannak ebben hajszárepedések, legalábbis számomra. Igen. Az, az, az, az amit fölvetsz, az azóta is, tehát engem, mint, mint, mint, mint csinálót nagyon is érdekel természetesen, és egyébként én, én vágynék, vágynék valami ilyesmire, hogy valami ismétlődjön meg, mert az ismétlés az mindig minden, minden műnek egy, egy különleges tulajdonsága, tehát a, ha csak arra gondolsz, hogy, hogy egyes verseknek refréje van, és a refrén az tulajdonképpen semmi új információt nem hordoz, igaz? Igen. És mégis úgyre és úgyre vagy, vagy meghallgatjuk, vagy tudjuk már a vers végére, már mi is tudjuk kívülről, és mégis mindig... Valahogy az a, az a pár sor, az a pár mondat, az mégis valami új jelentéssel bír. Tehát ilyen értelemben én nagyon sajnálom, hogy a színház nem, nem lehet olyan, hogy, hogy, most mondod, hogy visszaterelni a nézőket, és újra beültetni arra, amit, amit ezek szerint vagy a, az eseteknek. De, ez, ez vissza, de emlékszel, hogy volt ilyen beszélgetésünk? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, de de, nagyon régen volt. Nagyon. MGP is már régóta nincs közöttünk, de a halála előtt is még jóval beszélgettünk. De ezt azért is kérdezem tőled, hogy vajon az a kataklizma, és mindaz, amiről te beszélsz a nézőket illetően, az vajon tényleg olyan mértékben ott van-e a fejükben, vagy vajon menet közben fogod érzékelni, hogy miben volt igazad az előfeltevéseidet illetően, és miben nem. Mert e tekintetben bennem rengeteg kétség van. Látszólag olyan, olyan az ország, mint hogyha az lenne kiírva rá, hogy az üzlet a tatarozás alatt zavartalan üzemel, és ahhoz rengeteg ipari kamera kell, hogy az ember rájön az ellenkezőre, ellenkezőjére, de hogyha erre nem figyel ilyen mértékben, akkor a felszínes rátekintése mégis olyan benyomást kelt, mint hogyha tényleg zavartal üzemelne, vannak benne kisebb-nagyobb zavarok, de mikor nincsenek, ezek lefelé más jellegű zavarok. Igen. Ebben, ebben azt hiszem igazad van, ezt én sem teljesen értem, ez valószínűleg az embernek valami olyasmi tulajdonsága lehet, amikor azt szoktuk mondani, hogy, hogy, hogy, hogy nem tanulunk a, a hibáinkból, vagy mások hibájából nem tanulunk, csak a, csak a saját hibáinkból tanulunk, tehát valahogy, vagy valahogy a szükséges nem szintre butulunk annak érdekében, hogy igen. a dolgot el tudjuk viselni? Igen, igen. mint például én azt se értettem, hogy a tavalyi nyár az, az nem egy visszahúzódással telt, tehát hogy nem egy önkéntelen magunkba fordulással telt volna, hanem azt láttam, hogy, hogy aki csak tehette, mégiscsak megkockáztatta azt, hogy egy külföldi országba menjen el nyaralni, ha megtehette, tehát hogyha anyagi lehetőségei voltak rá, hogy nem gondolkodtatta el az embereket az, ami, ami történt a világgal, mert közben én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez itt, ez egy természetes reakciója valaminek, tehát valami annyira fullon volt már, hogy a világnak valami büntetés kellett, hogy eljöjjön. Tehát, tehát ezt, ezt, ezt nem lehetett tovább csinálni, akár azt, amit az ember a föld elművel, tehát a földgolyóval, úgy értem, művel, hogy, hogy, hogy egyszer csak valami, ezek szerint egy járvány, annak a valaminek megállt parancsol. Úgy, mint ahogy nyilván a Bibliában is ezek, ezek a csapások, akár a sáskajárás és egyedek, ezek, ezek mind, mind figyelmeztetések az emberiség számára, hogy valami rossz irányba van, és nagyon furcsálom, hogy az emberek mégsem, mégsem vesznek eléggé tudomást erről. Azt hiszem, vagy ha jól fogom feladni, amit te itt megpróbálsz a hallgatóiddal, hogy mondjam, nevelni őket, vagy felhívni a figyelmüket, hogy valahogy tényleg az van, hogy egy olyan országban élünk, mint mind mindez nem lenne. Tehát intézkednek, intézkednek, de, de most valószínűleg a, a közelgő választások vagy a Jó Isten tudja, hogy ezzel bejöttek miért, mégis csak úgy csinálunk, mint hogy a baj nem akkora lenne, mint amekkora. Igen, gyakorlatilag ez, és az a fáradozás, hogy az ember olyasmit mutasson, amitől ők tényleg megrettennek, abban meg az ember elbizonytalodik, mert hogy hát úgy megtanított engem arra, hogyha az emberek nagy számban másféleképpen viselkednek, mint én, akkor biztos bennem lehet a hiba, és ha bár az elmúlt idő szakmailag számra számos esetben bebizonyította, hogy én láttam dolgokat előre, amit mások nem, azért az embert akkor is elbizonytalanítja, hogyha ezt a környezetet nézi. Nem kismértékben, különös tekintettel arra, hogy ilyen még so volt, és mégis. Vagy mégsem. Igen. Ez egy igen, de, de, érdekes dolog. Én ezért igen. tettem ki a politikát, és tulajdonképpen amit kiraktam, az emberek megnyilvánulása révén többé-kevésbé akár vissza is jöhetne. Én nem nagyon hagyom, de attól még a szándék ott van. Én azért úgy gondolom, hogy, hogy nem szabad ezt szöladni, ezt a, ezt a típusú tevékenységüket, mert, mert nyilván erre, ez, ez mindig így volt, hogy vannak bizonyos szakmák, hogy vannak olyan, ugye, ahogy a Pertzőfi mondja, hogy Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, ugye, hogy ő, ő fogalmazott. Tehát, hogy mindig, mindig kellenek olyan emberek, akik, akik valahogy a lényeket igyekszenek valamilyen módon tudatni a, a különböző közösségekkel. Tehát ez, ez, ez egy fontos tevékenység. Azt hiszem, hogy a hatása az nem mérhető azonnal, én ebben, ebben maximálisan hiszek, akkor is így van, hogyha ha minden, minden okom megvan arra, hogy el esetben. Ha például az, a sors úgy hozza, hogy ki lehet majd nyitni, akkor nem fog azt számít, vagy nem számít majd az, hogy nyár lesz? Nyáron is működni fog a színház? Hát egyes színházak, amelyek jó légkondicionáló berendezésekkel vannak ellátva, katona milyen? azok nem tartozik ezek közé, a színházak közé. Most valamit fel, sikerült felújítanunk, de ugye hát még nem tudtuk eléggé kipróbálni, hogy most a, a nagy színházban milyen, milyen lett az a légkondicionáló berendezés, amit, amit használnunk kellene. Mert ugye nem volt rá módunk, mert körülbelül akkor lett kész, amikor, amikor be kellett zárni. Uh, de, de hogy nem a legkorszerűbb, az biztos, mert arra nem volt se pénzük, se egyedül, hiszen mi egyébként egy bérházban vagyunk, és egy bérházban színházat csinálni az egészen más, mint egy önálló épületben. Tehát úgy képzeld el, hogy egy légkondicionálóhoz kell a társasház minden tagjának a beleegyezése. Tehát ez, ez, ez azért eléggé speciális, teszi hát mondjuk az olyan színházat helyzetét, mint mondjuk a katona, vagy egyébként az őrkény is ilyen, és nyilván még, csak nem akarok senkit sem megbántani azzal, hogy nem sorolom ide, de tehát, hogy mindenféle, mindenféle olyan problémáink is vannak, de a lényeg azért az, hogy szerintem az emberek nem, nem színházba fognak tódulni az első időszakban, hanem, hanem a szabadba, a társaságba bulizni fognak, és egyebek, vagy azt szeretnének, hogy fognak-e, nem tudom, de hogy, hogy az, és ezt, én, és ezt én egyébként teljesen normálisnak tartom. Tehát ezt, ezt tiszteletben kell tartani, és óvatosnak kell lenni a nyárral kapcsolatban is, de hát, ahogy most a felsorolódásokban, amiket felolvastál abban hallottam, azért itt, itt azért vannak emberek akik ugye évvégére teszik ezt az időszakot, amikor egyáltalán lehet olyan dolgokba gondolkodni, hogy hogy együtt tömegesen, vagy 300 ember együtt, vagy egymáshoz közel legyen, és úgy, úgy üljön valami egyfelé nézve, hogy másfél-két óráig tartson az a valami, amit ő csinál, vagy őt csinál. Két területről akarlak még kérdezni a hátrálé időben. Az egyik az, hogy te vagy ahhoz elég öreg, hogy dolgoztál olyan körülmények között, amikor abban a színházban, ahol te voltál, ott volt olyan pártfunkcionárius, akinek egyébként jelentős beleszólása volt a színház életében? Én azon szerencsések közé tartozom, akik olyan színházakban töltötték a, a, az idejüket, ahol ilyen nem volt. Ugye én a Kaposvári Színháznak voltam tagja, azután a Katonának a, a, a Kaposvári Színháznak a pártitkárja, Dánfi Sándor, mert egyébként általában rendkívül módon szeretett idősebb színész volt, aki Hát, mint pár titkár az égvilágban elcsinált semmit, csak... csak Meggodom uh, neked, felé. hogy most miért vetem föl. Azért vetem Igen. föl, mert én sokat hallottam a szakértői kormányról, értettem is, meg nem is. De most a járvány idején az ember hip-hop azt gondolta, hogy a szakértői kormány itt most nem az, mint amit korábban egyébként egy-egy kormányválság kapcsán, vagy egy-egy gazdasági válság kapcsán egy-egy országnak felvetettek, hanem hogy a tudomány emberei milyen mértékben szólhatnak bele a hétköznapokba, és azt tapasztaltam, hogy a tévedésnek mekkora kockázattával azt mindenkire rábízom, hogy ha bár látszólag volt erre törekvés, valójában hát ha nem is voltak díszfarkak, de nagyon sokszor aként használták őket, és kés csoda, hogy a tudomány emberei egyébként konkrétan továbbra is voltak olyan számban, akik vállalták, hogy arcukat adják különböző politikai döntésekhez, mert egyébként olyan mértékben járatták le őket tudományos emberekként és emberekként nem tudományos vonatkozásban, amihez azért vastag bőr kellett, és ez számomra egyszerre érthető, mert értem azt, hogy a politikusnak mi a vágya, és egyszerre van bennem némi csodálkozás, mert azt feltételeztem, hogy nagyobb önmérsékletre lesz képes a politika, és természetesen most Magyarországról beszélek, mert itt élek, és arra, abban, is, abban is némileg csalódtam, hogy én azt hittem, hogy az emberek nagyobb elvárás fognak e tekintetben fogalmazni e, a tudomány felé, de más történt, e, hirtelen az emberek a tudományhoz is elkezdtek érteni, tehát nem arról volt szó, hogy kellő alázatot mutattak volna, hanem a focin és a politikán kívül hirtelen mindenki virológus és immunológus lett, és gyakorlatilag fel kellett, hogy tegyem a kezem, mert ennyi emberrel nem tudtam vadakozni, vitatkozni se, Beszélgetni is nagyon nehezen. Azt láttam, hogy a politika hogy eszi meg a tudósokat, nem kicsit, nagyon, és azt láttam, hogy gyakorlatilag mind az, az észértelem, akikkel én egyébként szeretnék kapcsolatban maradni, azok különböző számokra teljesen méltatlan fronton, hogy esnek el, és maradok aztán a végén szépen magamra a szó átvit értelmében. Igen, nyilván, nyilván itt magasabb szempontok vannak, amiket mi nem is látunk át az teljesen nyilvánvaló. Ezzel együtt nem egészen értettem ezt a párhuzamot, amit vontál a valamikori párpizkáról. mi hát, ő, ő milyen mértékben szól bele a színház működésébe, Igen. aktuálisan a, a párt elvárás alapján, ami ma kevésbé van e tekintetben, mint ahogy volt a szocializmusban, amikor a kulturpolitika másféleképpen avatkozott be a színházak életével. Ma is beavatkozik, Igen. de nem úgy. Így van. Amikor, amikor erről beszélsz, akkor azért inkább valamiféle a szocialista berendezkedés jut életlenül Persze. Hogy azért annak, hát igen, hát annak idején ugye tudtuk azt, hogy bizonyos dolgoknak nem úgy kéne lezajlani, ahogy zajlanak, és akkor természetesen az ember pontosan tudta, hogy van, a, van ez a pártunk és kormány dolog, amelyik eleve ki van szolgáltatnak, például vannak, hogy a a Szovjetunióban mit mondanak, és az akár lehet teljesen ellentétes, vagy annak idején ellentétes egy ország érdekével. Tehát ez, ez azért ez, ez hogy pontosan, pontosan mi zajlik a háttérben. Te erről többet tudsz nyilván, mert akkor, amikor te valakit fel akarsz egy beszélgetésre, akkor nyilván a válaszaiból te le tudod szűrni, hogy mi lehet egyébként. A, mi lehet egyébként a bizonyos dolgoknak a hátterében. Ez, ez nagyon szomorú, és főleg azért szomorú, mert az, mert az kellene, vagy az lenne jó, hogyha ha lenne egy olyan típusú ráhatás, tehát a vezetőinkre, a politikai vezetőinkre lenne egy olyan ráhatás az ország lakosságának, hogy egyszerűen rákényszeríteni például az olyan típusú cselekvésre, ami egy ilyen, egy ilyen tényleg mondja, katasztrófa kezelésben észszerű lenne. Vagy az ország érdekei, vagy a lakosság érdekei, vagy a lakosság lelk lelkét, a lelkiségét pozitívan tudná befolyásolni. Ez döbbenetes, ami, ami zajlik természetesen, és az is döbbenetes, hogy bizonyos emberek veszik maguknak a bátorságot, és beleszólnak olyanokba, amiket teljesen nyilvánvalóan nem értenek. Hogy egy példát mondjak, én mindig bármilyen döntést hozok, ez véletlenül összeír a akkor én mindig fölhívok Bezzeg a akivel te is szoktál beszélgetni, és ha mondjuk azt mondom, hogy, hogy igen, akkor hogyha megkérdezem tőle, hogy most Érdemes még ezt tovább húzni, vagy zárjak be azonnal. És erre ő azt mondja, hogy zárják be azonnal, és én azonnal bezárok. De nem azért, mert én olyan okos vagyok, hanem azért, mert ez biztos, hogy egyedül nem tudom eldönteni. Hát ezért kérdezem tőle, mert azt gondolom, hogy ő ezen a felületen biztos, hogy jobban ért a dolgokhoz. Hát ez teljesen logikus, és azt gondolom, hogy ez nagyban meg hát tulajdonképpen nem egyszerű, de azért valami ilyes mit kellene csinál. Igen, a példát nem rossz, hiszen mindenkinek kéne, hogy legyen egy bezeg Attilája, és a műsor pontosan azzal kezdődött, és így is végződik, bár van még egy kérdésem, hogy az én szüleim szerintem nem éltek boldog házasságban, hogy voltak, azt nem tudom, de amikor engem neveltek, soha nem kerültek úgy konfliktusba egymással, hogy én nekem döntenem kellett volna, hogy az apámnak vagy az anyámnak kell igazat adnom, és ez ma COVID-járvány idején messze nem alakult így. És a bezzegféle példa az egészen konkrétan erre vonatkozik, és nekem is egy nagyon pontos iránytűm, doktor bezzeg. Azt akartam tőled kérdezni, így a beszélgetésünk vége felé, hogy új tanárok is megjelennek átmeneti vagy tartós időre, ugye nehéz látni hogy ez a FreeSFM milyen tartós vagy átmeneti működés tesz lehetővé. Te az első között voltál akkor amikor uh, elhagyták az intézményt, az a te döntésed, vagy nem a te döntésed egyébként, hogy ebben a kvázi megújult, vagy másik intézményben, uh, ezt majd megmondod, hogy mi a jó kifejezés, te szerepet vállalsz-e, vagy sem. Hiszen lehet olvasni, hogy Nádasdi Ádám, vagy Radnóti Sándor, de azt lehetett tudni, hogy Máté Gábor felállt uh, az sf -én. De az, hogy egyébként uh, más formációban szerepet vállalna-e, arra általában azt szokták válaszolni emberek, hogyha felkérik, igen, vagy ha nem kérik fel, akkor önként nem jelentkeznek. De te, aki sok szempontból egyet jelentettél a színészképzéssel, ha másért nem, akkor a, a, a truk miatt, ami ugye évről évre megszólaltatta azokat a diákokat, akik azóta már nem is olyan nagyon fiatal színészek hajdan volt osztályodból. A te életed e tekintetben hogy alakult és miért? <hül> Elsősorban nekem most túl azon, hogy ugye felmondtam és felálltam, Nekem elsősorban van egy, van egy nagyon fontos megbizatásom és hivatásom, mégpedig az, hogy a katonai Zsef színházat vezetem. Tehát én nem tehettem meg azt, hogy, hogy teljes időmet és, és idegrendszeremet az eszefe a, a körül zajló ügyek mellé tegyen, mert akkor nem tudom vezetni a színházat. Tehát ez egy teljes embert kiváló dolog, vagy a mostani pillanatig is, és egyszerűen, hát nem tudom, azt tudod-e, vagy, vagy, vagy számodra világos volt, -e, vagy a hallgatók számára világos volt, -e, hogy itt nem egyszer este 6-tól, vagy este 8-tól, éjjel 2-ig zajló bázisdemokrácia folyt. Most ez egy nagyon időigényes dolog a bázisdemokrácia. Tehát én sajnos ebben egyszerűen nem tudtam részt venni. Az első két-három két, alkalommal jelen voltam az éterben, és aztán utána hát rájöttem arra, hogy nem emészthetem föl teljesen magamat ebben az ügyben, és azóta, hogy úgy mondjam, ebből kiszálltam, ebben nem vagyok benne, fogalmam sincs egészen őszintén, hogy, hogy mi zajlik, velem senki nem beszélt azóta, nem, nem, nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy a, ugye az én osztályom, vagy a boltosztályom még másfél évig elvben, vagy majdnem már csak egy évig még még, még tanul, tehát még vannak tanulmányaik. Én ebbe annyiból belefolyok, hogy a Székely Krisztával, akinek átadtam az osztályvezetését, vele konzultálok, és néha diákjaimmal is konzultálok, tehát tartom velük a kapcsolatot, de ezen felül, hogyha én egy, most egy rendes darálóban lennék, amiben a az SZFF -e változatlan, akkor én nekem másfél év múlva el kellene döntenem, hogy akarok-e egyáltalán új osztályt indítani. Érted? Tehát most itt az a szituáció van, hogy egyáltalán a színészképzés ebben a Free SZFFF-féle -e konglomerátumban milyen, milyen hangsúlyt kap, és egyáltalán hány tanár, van-e elegendő tanár, azok a tanárok már lefoglalták-e azt a lehetőséget, hogy ők osztályt indítanak. Ugye az eredeti helyzetben, hogyha minden maradt volna a régiben, vagy egy normális oktatási rend lenne, akkor következő időszakban a Bodo Viktorék indítanának osztályt. Tehát el tudom képzelni, hogyha a Free SFF ben van egyáltalán színész oktatás, amit mondom még egyszer nem tudok, akkor elképzelhető, hogy ők, a Budó Viktor féle csapat dolgozik majd, de fogalmam sincs se, velük nem beszéltem se a Viktor, most már elég régóta, akkor lehetne érdekes, nincs olyan tanár ott a közelben, aki, aki színészmesterséget tanít. Tana, de ez, ez, ezzel együtt ezt nagyon problematikusnak látom, hogy hát talán hány intézmény és hány finész uh, tanulót uh, szív magába, hogy nehogy az legyen, hogy most újabb húsz embert rá, ráereztünk a szakmára, amire kereslet természetesen végképp nincsen. Kínálat az van, de kereslet nincsen. Hiányzik e a tanítás? Az hiányzik, igen. Igen, de amúgy most éppen nem tanítanék. Tehát pont ezt csinálnám, amit most intenzívebben, és hát nyilván kétségbe esve, mert nyilván egyszer csak megint meg, már csak kóbofizba lehetne, vagy vagy online lehet me tanítani, amit ugye a hát nem lehet. Tehát hiányzik, de már tavaly ilyenkor is hiányzott, amikor, amikor ültünk a számítógép előtt, és úgy, úgy tanítottunk. Mennyire nem mozdultál el ki az elmúlt napok folyamán? Tehát, hogy mentem -e ide-oda? Nem, nem. például sétáltam. Nem a, a Kallámból vagyok. <gül> Kicsit ki mozdultam, tehát fegyelmezetten, mozdban, de. de... Eléggé üresek voltak például tegnap az utcák, és szépen sütött a nap. Voltam a Károlyi Kérde, voltam a múzeumnál, itt is vicsörögtem, ott is vicsörögtem, elsétáltam a Petőfi El elmentem a Lónyai utcán vissza a Kálvin és alig találkoztam emberrel, tehát azt hiszem, hogy nem fertőződtem meg. És szerdem megkapom a második oltásomat, úgyhogy eléggé örülök ennek. Maradj egészség, is, és a születésnapodon előkerülök. Köszönöm. Szia, Gábor. Szia, halló, halló. Szia, Máté gábor hallottak. Vége lett a műsornak közben, drága barátaim. Ha akarnak, mondhatnak bármit, amíg zene szól, Addig megtehetik, akkor is, hogyha komoly zenében nem illik belebeszélni. 0619, 111, 168. Holnap nem COVID-dal kapcsolatos probléma, a probléma. Jelenségeket fogok önöknek megmutatni. Őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy mekkora lelkesedést fognak mutatni. Fogalmam nincs, hogy egy, kettő vagy három témával jövök elő. Még az is lehet, hogy messziről jött embert játszom önökkel, nem tudom. De hát honnan is tudnám, amikor minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis és hát honnan tudjam, hogy nem ez volt-e az utolsó adás? Az holnap derül ki. Távolétemben elérhetőségem dörö, kisdekiser, pont, fialajanos, kukac, Ha van úhaj, súhaj, bármi más 061 168 ne tartsák magukban Jó reggat! Jó reggat. Hát ez a beszélgetés nagyon-nagyon egybe volt szóval én azért nem gondoltam volna Máté Gáborról hogy, hogy ő ennyire realistán lát mindent Azért, ugye azt gondolná az ember egy ilyen színház csináló emberről, hogy, hogy, hogy ő, ő egy kicsit azért a, a felhők a fölött jár. Ez nagyon-nagyon, tényleg. Azok, aki politikai, is sokszor támadják a katonát, ezt érdemes meghallgatni. Igen, ez az aktuál politikai megjegyzés, de felhasználva azt, amit mondasz, ugye vele több szempontból is könnyű, egyrészt régóta ismerjük egyáltalán, ráadásul én egy katonába járó ember vagyok, ő pedig egy kejfejáncsináló néző és hallgató. Az elmúlt időben sok, vagy hát nem is nagyon sok, de azért néhány hasonló beszélgetés ott volt a fejemben, és természetesen nem lehetett előre tudni sem a múltkori péntek is, sem pedig a mai alkalommal, hogy ez hogy sikerül, de hát azért őszintén sajnálom, hogy ilyen hosszabb beszélgetést viszonylag kevés emberrel tudtam folytatni, úgy, hogy közben tényleg olyan benyomást kelthet, mint hogyha egyébként beszélgetnénk, és abba kapcsolódnak bele mások, és nem egy produkciót hallanak. Ha rajta múlik, több ilyen lenne, nem csak rajta múlik. Egyébként, amit ugye a szakértőkről és a világosokról is mondtál, természetesen arra is iszonyú szükségünk lenne, de hát itt aztán most nehéz megtalálni azt az alkalmat beszélgetőpartnert. Nem tudok már mit kérdezni, Géza. Mit hát nem ezt, hogy mit. Hát meg, hogy mit kérdez egyébként, mert hogyha van, Ugyanazok az emberek homlokkezén este ellentmondó ö, nyilatkozatokat tesznek csak... szakértő szinten, hát ugye azt gondolom, hogy tényleg ez a legnagyobb. Vagy szóval, hogy, hogy legnagyobb. ez a legnagyobb ráma, hogy, hogy ez a teljes bizonytalanság. Tényleg, amit, amit ma reggel fölolvastál, és kivessük belőle a politika, politikát csak a, az elvileg hozzáértőket is, hát azok is. Jó, csak gépzelj, Na, erővel ezt... te is meg én itt nyilatkozhatok. Igen, nem teszem, de ha belegondolsz abba, egy szakmai konzilium nagy valószínűséggel egy kórházban így zajlik, majd jön az orvos, és elmondja, hogy hogy döntöttek a betegről. És e tekintetben a szakmai konzíumnak az összes részletével nem untatják, illetőleg nem hozzák ki a sodrából. Itt az országgal kapcsolatban egy olyan szakmai konzílium van, amelyben valószínűleg nem véletlenül, és ennek a, ebben a politikának elévülhetetlen érdemei vannak, ami nem feltétlen érdeme van. Egy olyan élő közvetítést kapunk a konzíliumról, aminek következtében nem többet tudunk a dologról, hanem kevesebbet, és ennek mindannyian isztuk meg a levét. Na de hát milyen konzilium, hogyha ma azt állapítják meg, hogy, hogy tüdőrákod van holnap, meg azt egyébként, hogy le kell vágni a lábad. Ennyire nem szélsőségesek a bélemények. Hát, Ennyire hát nem az... szélsőségesek. nulla egy kilenc először. nulla egy kilenc 111-168 másodszor. 1890 új fertőzött, 170 elhunyt beteg, én csak azt tudom mondani, hogy maradjon így a tendencia. Tehát az 1890 új fertőzött és a 170 beteg az elmúlt idők számaihoz képest igen alacsony, ugyanakkor nem mondható kevésnek. De nem tartozom azok közé, amik értenének hozzá, és ennél többet mondanának. Tehát 1890 új fertőzött, 170 elhúnyt beteg, 2 millió 432 ezer beoltott, magyarul még hiányzik, 68 ezer beoltott, ahhoz, hogy ez a 144 per 2011 hatályba lépjen, 12.007 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1.440-en vannak lélegeztetőgépen. 061-9-111-168, senki többet? Hogyha értem, hogy... Hát ugye, van időd, akkor lépj és nézd meg az ennek 1 televíziós Sallers műsorának a legutóbbi adásában, Réza András 12. perces, 22. percig, hogy, hogy vélekedik erről az egész helyzetről, ami most van. Csak egy mondatát tett velem ki, azt mondja, hogy orvos, tudós, virológus, celebritások. Szóval, fantasztikus, ha jó a véleménye, ugyanaz, ami nekem, érdemes megnézni. Létez, és ha akkor tehet meg is, vagy reagáljál esetleg hónapra rá. Megköszönném. Köszönöm. Igen. Igen. Azt hiszem, jól tettem, hogy nem vasaltam. Független attól, hogy attól még otthon szállnom kell majd. Viszont hallásra, viszont